Lista 14. Catea 4. Țăranii. Capitolul 1. 1. Cu puțin înainte de apusul soarelui, oamenii care își pierdeau vremea pe galeria păvâliei, văzură venind pe drum dinspre sud un car cu cobiltir, tras de catări și urmat de o traie de lucruri, vie evident, după cum arătau, care sub soarele culcat se cu petice de diferite mărimi și de diferite culori, rupte de pe panourile ma de afișaj. Ai fi zis chiar afișe de circ, legate de spatele carului și făcând corp comun cu el, cu toate că și-aveau mișcarea lor, separată și colectivă, ca o coadă de zmeu. Ce dracu e asta?" făcu unul. E un circ," zise Quick. Începură să se ridice în picioare privind acar. Acum se putea vedea că animalele din urma carului erau cai. În car se aflau doi bărbați. Un mai să fie al dracului," făcu cel ce vorbise primul, îi zicea Freeman. E frem snops." Și tot un în picioare când carul ajunse în dreptul lor și se opri și Snops coborâ și se apropie de trepte. Parca azi dimineața ar fi plecat. Purta aceeași șapcă de pânză, aceeași cravată minusculă pe cămașa albă, aceeași pantalon gri. Urcă treptele. Ce mai faci, Flem?" zise Cuic. Celălalt se uită scurt la toți și la niciunul, urcând treptele. Deschizi un circ?" Donilor!" făcu el. Traversă galeria. Se dă dură într-o parte să treacă. Apoi coborâ rătretele și se apropiară de car, la foada căruia caiei se înghesuiseră, grămadă neliniștită, mai mari ca iepurii, bălțați ca papagali și legați, unul de altul și de car, cu bucăți de sâmă În Împestrițați la păr, mici de stat, cu picioare delicate și botul trandafiriu, cu ochii de culori diferite, rostogolindu-se sperioși și blânzi, se îmbulzeau bălțați, imobili, vioi, sălbatici ca niște cerpi, periculoși ca niște șerpi, cu clopoței, cu minți ca niște turturele. Oamenii stăteau la o distanță respectabilă și se uitau la ei. În momentul acela a venit și Jodie Warner și-și făcut loc cu umerii prin grup să ajungă în față. Bagă de seamă șefule, făcu o voce din spate, dar era prea târziu. Animalul cel mai apropiat se ridică pe picioarele din spate și cu iuțea la fulgerului, îl lovi pe Warner de două ori cu picioarele din față în obraz, mai repede ca un boxer. Mișcarea provocată de elanul lui, în sârma care îl ținea legat, repercutându-se îndărât în restul grupului, ca un val, unduind în sus și în jos. Hei, măi, gură cască!" fă aceeași voce. Era celălalt bărbat venit cu carul, un străin. o mustață groasă neagră ca smoala, o pălărie mare de culoare deschisă. Când se repezi printre ei și se întoarse, să-i dea îndărât de la cal, văzură în buzunarele de la spate ale pantalonului strâmt de bril, Padul bătut cu sidef al unui pistol și o cutie de carton înflorat, în care se pun bucățele de turtă dulce. Dați-vă de o parte măi, băieți," zise, îsperioși, e cam mult de când am mai fost călăriți." De când n mai fost călăriți?" spuse Cuic. Străinul se uită la Cuic. Avea fața lată, rece, arsă de vânt și ochii tiști, reci. Burta intra în pantalonul întins ca mâna într-o mănușe. Aș zice că de când au trecut cărare peste Mississippi cu feribotul, zise Vaner. Străinul se uită la el. Numele meu e Warner, zise Jodi. Noroc, mâine îmi zice băc. În partea stângă a capului, acoperindu-i vârful urechii, avea o tăietură proaspătă, adâncă, unsă cu o substanță neglicioasă, parcă ar fi fost un soare de osie. Se uită la cicatrice, apoi urmărirea cu privirea cum scotea din buzunar cutiea cu turtă dulce și o împlinea, și apuca o bucată de turtă dulce și o punea în gură sub mustață. Ați avut ceva neplăceri, dumneata cu flem, acolo în dos? zise Quick. Străinul se opri din mestecat. Când se uita drept în fața cuiva, ochii lui erau ca două bucăți de clemene, parcă atunci dezgropate din pământ. Unde în dos? Dosul urechii, zise Quick. Ah," făcut străinul. Asta. Își pipăi urechea. Eu am fost de vină. Eram cu multe iura într-o seară când îi destegam de la stâlp. Îmi făceam o socoteală în cap și am uitat de sâmbă cât de lungă. Mesteca iar. Se uitau la urechea lui. Așa pățește oricine umblă cu caie și nu e atent. Am pus puțină alifie de roată și mâine nici nu se mai cunoaște. Îs camiuțe acum, că trândăvesc toată ziua și nu fac nimic. Iese huzurul din ei în vreo două zile. Puse încă o bucată de turtă dulce în gură mestecând. Nu-i așa că ți drăguți? Nimeni nu răspunse. Se uitau la căluți graf și rezervați. Jody se întoase și intră în prăvălie. Vă scuminți căluții, facu străinul, vă drăguți Ia priviți acum! Puse cutia la loc în buzunar și se apropie de cai cu mâna întinsă. Cel mai apropiat stătea în trei picioare acum. Părea să doarmă. pleapele căzuseră peste ochii de un azut celest. Capul avea forma unei scânduri de călcat rufe. Fără să-și ridice pleapele măcar, zvârli capul în sus, rânjindu-și dinții galbeni. O clipă și căluțul și omul încă erați violent. Apoi încremeniră locului, tocurile înalte ale străinului înfipt în pământ, o mână apucând animalul de nări și ținându-i capul pe jumătate răsucit într-o parte, căluțul suflând și gemând înăbușit, greu. Vedeți, făcut străinul gâfâind, cu vinele gâtului și maxilarelor albe și țepene, vedeți? Tot ce trebuie să-i mustruliești nici două, să iasă răutatea din ei. Acum aia priviți, ia, faceți puțin loc, dați-vă îndărât. Se dădură puțin îndărât. Străinul își făcu și sării. În clipa asta, un alt cal îi croi una în spinare, de-i sfârșie haina de la guler până jos, întocmai ca un scamator cu sabia care taie dintr-o lovitură un băl zvârlit în aer. Fain, făcu Cuic, dar dacă n-avea o haină? În momentul acela aș făcut din nou loc printre ei Jody. Warner urma de fierar. All right, băc, zise. Mai bine bagă-i în curte. uite eco, o să-ți dea o mână de ajutor. Străinul, cu jumătățile de haină, fluturându-i pe umeri, se urcă în car cu fierarul după el. Ei, hey, hop, sculați, fi încarnate la a doua venire, făcu străinul. Carul se clinti, porni căruții multicolori, punându-se în mișcare în urma lui și la rândul lor, în urma căluților, veneau la o distanță respectabilă oamenii, pe drum și pe potecă și pe poartă în curte la Mrs. John, în spatele casei. Ex se dădu jos și deschise poarta. Carul trecu, dar când văzură căruții gardul, se trase rândărât de sârma care îi lega de car, Propinu-se toți în picioarele din dărăt și apoi, încercând să se întoarcă, traseră carul doi trei pași de îndratelea până ce texanul, în jurând, să țină cături în zăbală să poată înțepeni roțile. Oamenii care se luaseră după ei se dădură repede înapoi. Hei, Hei î zise texanul, suie sus și ține hățurile. Fieral se urcă în car și apucă hățurile. Apoi priviră cum texanul coborâ cu un bici lung, de piele împredită, strâns rotocolul în mână, și se duse pe la spatele pâlcului și îi mână pe poată, foc nu metodic, din bici, ca din pistol, pe spinările de alechin. Apoi spectatorii traversar grabă curtea și se urcară pe verandă, dintr-un capăt al căreia se vedea în curte. Cum crezi că o fi putut să-i lege?" zise Freeman. Eu aș vrea să-l văd cum o să-i dezlege," făcu Cuic. Texanul se urcă la loc în carul care se oprise. dată cu Cuic în coada carului cu coviltirul ridicat. Apucă sârma și început să tragă primul cal spre el, animalul înainte și smulcindu-se în dărât, trăgându-se de sârmă, parcă ar fi să se spânzure, zbucimul lui, contaminându-i pe ceilalți, unul câte unul, că acum toți se repezeau înainte și se smuceau înapoi. Vină coa, apucă de un cap," zise texanul. Ec, apucă și el sârma. Ca ei trăgeau de ea, boturile lor trandafirii, zbucimându-se pe deasupra mesei tălăzuite. Trage încoa, trage coa, spuse texanul tăios. Că încăator nu o să sară, chiar dacă ar vrea. Carul se deplasa în și de îndărâtarea, până ce primul cal dăduc cu nasul de spatele lui. Texanul înfășură atunci repede sârma de o coastă a carului. Ține-așa, nu lăsa să se moaie, zise el. Dispărut și se întoase aproape în aceeași secundă cu o foarte că mare de tăiat sârmă. Ține-așa, zise el și sări. Dispărut cu pălăria mare, cu haina spâșiată fluturând, cu farfecă cu tot într-un vârteș de dinți lungi și de ochi înspăimântați și de copite, din care acum ai începură să țâșnească unul câte unul ca micile, fiecare cu un colier de sânmă ghimpată. Primul traversă curtea în mare în linie dreaptă. galopând direct spre gard, fără să se domolească. Sâma gardului se întinse elastică, își reveni și l-o la pământ, unde zăc un moment cu ochii rătăciți, cu picioarele galopând în aer. Se ridică fără să fi înceta să galopeze și traversă curtea galopând spre gardul opus și din nou futrântii la pământ. Acum le dăduse drumul și celorlalți. Alergau și se învârteau prin curte ca niște peștișori amețiți într-un borcan. Păruse până acum că e o curte mare, dar numai ideea că toată furia și vânzoleala asta ar putea încăpea, nădușind, în cuprințul împrejmuit de un singur gard, era de neconceput, de respins cu dispreț, ca o simplă scamatorie cu oglinda. Din marginea norului de praf, a părut străinul cu farfeca de sârmă și cu haina complet ruptă acum. Nu alerga, se deplasa atent cu o repeziciune echilibrată, strecurându-se printre salturile bălzate ale căluților, fandându-se și ferindu-se ca un boxer, până ce ajunse la poartă și traversă curtea din față și se urcă și el pe verandă. O mâne ca și se ținea de umăr numai într-un punct. O smulse și șterse fața cu ea și -o aruncă și scoase cutia de carton și o scutură și luă în mână o bucată de turtă dulce. Numai că respira ceva mai greu. Ca mișcă," zise, dar se potoresc ei într-o zi-două." Călunții tot mai alergau coace și încolo prin mulgul care se lăsa ca niște pești isterici, dar nu mai erau atât de violenți acum. Ce dai să te scutească cineva de atâta bătaie de cap?" zise Cuic. Texanul se uită la el cu ochii triști, prietenoși, duri, pe deasupra mustății groase, a fălcilor mestecând. Să te scape de unul din ei," zise Quick. În clipa aceea, băiețelul cu ochii sașii apărut pe verandă zicând, Tată, tată, unde-i tata?" Pe cine cauți băiețași?" zise unul. Îi băiatul lui Ec," spuse Quick. Vie încă jos, acolo în car, i-ajută lui domnul Băc." Băiatul, într-o salopetă ca de jucărie, o copie de bărbat în miniatură, se duse la capătul verandei. «Papa!» zise el, «papa!» Fierarul mai stătea încă a plecat peste marginea carului, ținând capătul sămei tăiate. Căluții, încă grămadă o clipă, zburau pe lângă car care încotro, încă păreau acum, alergând într-una, de două ori mai mulți. Din praf răsună răpăitul ușor al copitelor nepotcovite. «A zis mama să vi la masă!» făcu băiatul. Luna era aproape plină. După ce se termină cina și se adunară din nou pe verandă, vizibilitatea de-abia dacă se redusese puțin. Era o simplă trecere de la dimensionalitatea lapidară a zilei la receptivitatea înșelătoare și argintie, în care caii se învălmășau într-un camuflaj labirintic și singuri sau perechi se repezeau fluizi, fantomatici, fără încetare, regrupându-se de avalma un miraj, din care îi stridente nechezări vehemente și ropote nebune de copite. Acum era și ratlif printre ei. Se întorsese imediat înainte de cină. N-a se curajul să-și aducă și caii lui în curte. Era un grajdul lui Wright la o jumătate de milă de prăvălie. Va să zic că Flem s-a întors, zise. Măi, mai, măi. Drumul până în Texas îl a plătit Will Warner, așa că, zic eu, nu-i decât drept ca îl de întoarcere să-l plătiți voi. Din curte s-auzi un nechezat puternic și subțire. Apăru un căluț. N-a curgea, fără consistență, fără dimensiuni dar s-auzeau bocăniturile rapide, ușoare, ale copitelor dure, pe pământul bătătorit. Încă n-a zis că s ai lui, făcu cuic. Dar n-a zis nici că nu s ai lui, zise Freeman. Pricep, spuse activ. asta așteptați voi, să vină să vă spune dacă s ai lui sau nu. Sau poate o să așteptați până se termină licitația și se despart, și unii se pot duce după flem și alții după tipul ăsta din Texas să vadă care cheltuiește banii. Dar dacă e vorba așa, când unul s-a curățat, eu zic că nu mai pasă cine s-a ales cu banii. Dacă pleacă Ratlif astă seară, poate că nu l mai fac mine să le cumpere un zise un al treilea. Asta așa-i. nu poate să-i scape unui snops numai dacă o ia din loc destul de devreme. De fapt, eu cred că din doi tot pune laba pe unul. Mai băieți, sper că nu aveți de gând să cumpărați ceva, nu așa? Nu răspunse nimeni. și dau pe trepte cu spatele la stârpi verandei sau chiar pe balustrade. ai ratlif și cu cuic se așezară pe scaune așa că pentru ei ceilalți erau siluete negre, profilate pe lumina de vis al lunii de după verandă. Dincolo de drum, în față, se profila un păr în plină flare glacială de promoroacă, cu ramuri și rămurele, stânde mișcați și perpendiculare, deasupra crăcilor orizontale, ca părul desfăcut, plutind în dezordine, al unei femei necate, dormind pe oglinda mărine tulburate de vânt, nici de maree. Ansem Terum a adus odată din Texas doi de ăștia zise unul dintre cei de pe scal. Nu se mișcase ca să vorbească. Nu vorbea cu cineva anume. Era o pereche frumoasă, cam ușoară. i am muncit zece ani, dar era muncă ușoară. Mi-aduc aminte, fă cu altul. Anse spunea că pamândoi a dat 14 cartușe de pușcă. Nu spunea așa? Și-a dat și pușca, parcă, zise al treilea. Nu, cartușele numai, vorbi primul. Tipul voia să-i mai dea patru și să-i umple și pușca, dar Anse i-a zis că n-are ce face cu ei. Costa prea mult să ducă șase până în Mississippi. Da, desigur, îți zise al doilea. Când omul nu are mare lucru de dată în cal sau pe o pereche, nici nu poate cere mare lucru. Nu vorbea tare nici unul dintre cei trei. Vorbeau numai între ei, unul altuia, ca și cum ar fi fost singuri acolo. Ratliff, invizibil în umbra peretelui, scoase un sunet aspru, sarcastic, nu tare. Ratliff râde, făcu al patrulea. Nu luați seama la mine, îți zise Ratliff. Cei trei care vorbiseră nu se mișcară. Nu se mișcau nici acum, și cu toate astea, părea că în jurul celor trei siluete s aduna o dărătnicie, convinsă și pasivă, ca de copii certați. O pasăre, o umbră, agilă și neagră și iute, trecut prin luciul lumii în sus, spre părul înflorit și început să cânte. O mietlă, Prima care o văd amul ăsta," zise Freeman. Pot să le auz în fiecare seară la Wycliffe, în pădure," spuse primul. Am auzit una în februarie, când era zăpada aia. Cândea într-un eucalipt." Eucaliptul e primul care dă frunză, mi zise al treilea, de asta. Avea poftă de cântat și a ales un eucalipt. Eucaliptul e primul care dă frunză, da salcia. Salcia nu pom, zise Freeman. salcia e bălărie. Ce? nu știu, dar bălărie nu-i, zise al patrulea. Pentru că dacă-ți mulți din rădăcină o bălărie, ai spravit cu ea. Și eu de 15 ani toți mulți din pășunea mea de primăvară niște sălcii. Și în fiecare an îs la fel de mari, numai că de fiecare dată sunt cu două, trei mai multe. Dacă aș fi în locul dumitale, tale, acolo m-aș duce mâine dimineață în zori, ceea ce firește dumneavoastră n-ai să faci. Eu zic, măi, băieți, că încă nu s-a evitat ceva sub soare și nici pe moșia Franțului, care să vă împiedice pe voi să vă dați banii lui Flem Snops și omului ăluia din Texas. Dar eu tare aș vrea să știu cui anume dau bănuții mei. S-ar părea că egal nostru ar putea să vă spună. S-ar părea că o să o și facă. Pentru vecinii lui, nu-i așa? Pe lângă Feibăr cu Flem, dar el și cu băiatul lui, cu Wall Street, L-a ajutat pe Texan astăzi seară să care apă pentru cai și mâine ec o să-l ajute și la dar nutreț. Cine știe, poate că o să fie ec la care să prindă cai, să-i aducă unul câte unul să vii arate, când o a fi să începeți târgu. nu-i așa ec? Omul care ședea pe treptere zema de stâl, era fierarul. Nu știu," zise. Măi băieți," făcurativ. Ec știe tot despre cai ăștia, i-a spus Flem. I-a spus și cât costă și cât are de gând să scoată pe ei, cât el și cât omului din Texas." Haec, spune-ne și nouă." Celălalt nu se mișcă, șezând pe trata de sus, nu chiar cu fața la ei. Ședea sub straturile succesive ale ascultării și așteptărilor calme și atente și concentrate. Nu știu," zise. Ratliff început să râdă. Ședea pe un scaun râzând, în timp ce ceilalți ședeau sau stăteau pe trepte și pe balustradă, ei acum, sub râsul lui, cum șezuse ex sub ascultarea și așteptarea lor. Ratliff se opri din lâs, se ridică, căscă destul de zgomotos right, Mi oameni buni, n-aveți decât să cumpărați vietățile alea dacă vreți. Dar eu unul mai bine cumpăr un tigru sau un șarpe cu clopoței. Și dacă vrem snops, mi-ar oferi unul dintre ei, oricare, mi-ar fi frică să-l ating, ca nu cumva când îl lua în primire să mă trezesc că e un câine vopsit sau o bucată de furtun de grădină. Vă urez noapte bună fiecăruia în parte și tuturor la oaltă. Intră în casă, nu se uitară după el, cu toate că, după o vreme, tot se mișcară puțin, ducându-se să-și arunce ochii în curte la fluviul bălțat, agitat și sporadic al caiilor, printre care izbucnea când și când câte un nechezat brusc, câte o izbitură surdă. În părul înflorit, Miela își broda la nesfârșit, palpitând reprenul idiot. Am în și-a făcut o pereche bună din oi doi ca lui, zise primul. Erau puțin cam ușori, atâta tot. A doua zi dimineață, când răsări soarele, era un car și trei cătări de șapte alee. În fața casei lui Mrs. Little John și șase bărbați și băiatul lui Ec, stăteau rezemați de gard privind la cai, care se grămădiseră în fața ușii grajdului, privind și ei la rândul lor, la oameni. Un al doilea car își făcu apariția pe drum și intră pe alee și acum erau la gard o bărbați în afară de băiat și dincolo stăteau cai rostogolindu-și ochii albaștri și castanii, de pe fețele lor arătoase. Va să zică ăsta e circului Snops, așa-i?" zise unul dintre noi veniți. Pivi la cei de față, apoi cum în coada și se ajeza alături de fierar și de băiatul lui. Îscaii lui Flem, făcu el către fierar. Știe și e că ai cu îscaii, cât știm și noi, zise unul dintre ceilalți. Ce știe el e că Flem a venit cu carul cu care au venit și ei, pentru că l-a văzut. Dar asta e tot. Și cu asta o să rămână, zise al doilea. El, bun cu Flem, o să fie îl din urmă unde pe lumea asta care să afle ceva despre afacerile lui Flem Snops. Nu, făcu primul, nici măcar atât primul om căruia să-i spună Flem despre afacerile lui, o să fie îl doar să rămână după ce-o muri și ultimul. Flem Snops nici lui nu-i spune ce are de gând, dacă n-ar fi singur în pat într-o casă pustie pe o noapte fără lună. Asta așa-i," zise al treilea. Flem l-a jupui pe ex sau pe oricare altul din neamul lui, la fel ca și pe noi. Ne-am dreptate, Ek." Nu știu," zise Ek. Se uitau la cai, care în momentul acela porniră val vârteși cu urechile ascuțite, cu picioarele țepene în valuri, Amestecându-se prin curte și apoi el se opriră cu fața la oamenii de la gard, așa că nu l-au pe exam decât când era printre ei. Purta altă cămașă și altă haină, puțin cam mică pentru el, și tocmai băga la loc în buzunarul de la spate cutia de carton. Neața, neața!" zise el. Ați venit să alegeți din vreme, nu-i așa?" Vrea careva să-mi facă vreo ofertă pentru un căruț doi până nu începe târgul și să urcă prețurile?" Nu se uita să rămult la străini. Nu se uitau nici acum la el, ci la caie din curte care își lăsaseră capetele în jos, strănutând în praf. Eu zic că întâi să ne mai uităm nițele la ei, zise unul. Oricum, ați venit tocmai la timp să-i vedeți, alându-și gustarea de dimineață, zise texanul, ceea ce tot e mai ceva decât să fi stat toată noaptea nedormiți. Deschise poarta și intră. Cai îndată își la capetele în sus cu ochii la el. ascultă ec, făcut texanul peste omăr, ia veniți vreo doi-trei băieți încoa și ajutați-mi să-i bagă în graști. După o clipă, ex și alții doi se apropiară de poartă, băiatul pe urmele lui tată său, cu toate că acesta nu-l văzu până nu se întoarse să închidă poarta. Tu să rămâi afară," îl zise Ec. E în stare să-ți rupă gâtul ca pe o ghindă," unul dăștea, până pus să bași de seamă. Închise poarta și se duse după ceilalți, pe care texanul prințungesc cu mâna, îi răspândise nevantai spre exterior, când se apropie de caii care acum înghesuiți unii între alții, neliniștiți, începuse încetișor să se învârtească roata cu ochii la oameni. Mrs. Little John ieși din bucătărie și traversă o grada spre stiva de lemne privind în curte. Luă două-trei bucăți de lemne și se opri privind din nou. Acum apăruseră apărut la gard încă doi oameni. Haideți, haideți!" E zise texanul. Nu fac niciun rău. N-au fost încă niciodată sub una acoperiș. asta e tot. După mine eu i să lăsa afară, dacă asta vor." zise Ec. Iați o bâtă. Sunt o grămadă de loite mai încolo lângă gard." Și când încearcă unul să se repeadă la dumneata, trage-i una în cap și o să priceapă ce vrei să-i spui. Unul dintre oameni se duse la gard și rătrăi trei, și se întoarce și le împărțit. Mrs. Lisa John, cu un braț plin de lemne, se opri din nou la mijlocul drumului, înapoi spre casă, privind în cute. Băiatul era iar în urma lui tată său, dar de data asta nu dăduse cu ochii de el încă. Oamenii se apropiară de cai și pârcul învălmășit se fărâmiță în grupulețe bălzate, învârtindu se în cerc. Texanul o înjura în gura mare, fără încetare, vesel. Hai, intrați, mă iepuraș cu coada albă. Nu-i zoriți. lăsați -i în voia lor. Hi, hi, înăuntru. Ce v-ați speriat așa? Ce credeți voi că-i grajdul ăsta? Tribunal? Sau cei, biserică, să vă ceară bani de milă? Încet, încet, animalele începură să cedeze. Când și când, câte unul mai încerca să se rupă din grămadă și de fiecare dată Texanul gonea înapoi cu bucățele de țărână aruncate din baci. Și pe urmă, unul din coadă văzut ușa grajdului deschisă chiar în spatele lui, dar când se apuce grămada să se împrăștie, texanul smulsese lui, tra din mâna lui Ec și urmat de unul din ceilalți oameni, se repezi la acai și începu să-i lovească în cap și în spate, alegând cu un instinct infailibil animalul de vârf și lovindu-l întâi drept în față, apoi când se întorcea, pe greapă, și când se întorcea și mai mult, pe grupă. Așa că atunci când începură să se împrăștie, o în sens invers și înăvăliră toți îngraști, pe culoarul gol, izbindu-se cu un zgomot de tunet de peretele din fund, de parcă s a fi prăbușit o galerie de mină. Pare că a ținut, făcut exanul. Împreună cu celălalt om, închiseră jumătatea de jos a ușii, în alta numai până la brâu și priviră pe deasupra ei, spre capătul culoarului, unde căluții arătau ca o amestecătură bălțată de năluci, pătate, punctată de trosnituri ale stănagelor de scânduri și de pocniturile copitelor, care cu încetul începură să se domolească. Da, da, a ținut-o rait, zise texanul. Ceilalți doi veniră și ei la ușe să se uite pe deasupra. A părut și băiețelul lungă să acum, încercând să privească printr-o crăpătură și ek dădu cu ochii de el. Ce cauți aici? Nu ți-am spus să nu te bagi, zise e. Până să zici tu, Kirk, ăștia sunt în stare să te Șterge-o! fugi dincolo de gard și acolo să rămâi. Ascultă or, de ce nu-i spui lui, tai că tu să-ți cumpere și ție unul? zise careva. Eu să cumpăr unul de ăștia, păcuec. Cât pot să mă duc la gârlă și să apin pe degeaba o broască țestoasă veninoasă sau în ocasim. Hai, cală-te acum, șterge-o și să nu te mai prinde aici." Texanul intrase în graști. Unul dintre oameni închise ușile în urma lui și puse drugii deasupra și se uitau la Texan cum mergea pe culoar spre căluți, care acum se înghesuise ca niște năluci pe în întuneric, liniștiți și începând să exploreze cu nările, ies la largă și roasă fixată în peretele din fund. Băiețașul, tot îngătată său, trecuse de partea cealaltă și acum asta și se uita printr-o gaură din scândură, rămasă după un not căzut. Texanul deschise o ușă mică din peretele grajdului, dar se întoarse aproape imediat. Nu-i nimic aici decât babe de porumb," zise. Snops mi-a spus aseară că o sătimeată niște fânt. Și porumb n să mănânce?" vorbi unul dintre oameni. Habar n-am," zise Texanul. Din câte știu, nici n-au văzut măcar până acum." Dar aflăm noi imediat. Dispăru, însă îl putea auzi în magazie. Apoi apărut din nou, ținând un coș de nutreț mare, cu două tarte, și trecu în zona obscură, unde crupele din parte colorate ale căluților se aliniaseră de-a lungul șgheabului. Mrs. Little John ieși din nou pe verandă, de data asta cu un clopot mare de alamă, ca să anunțe masa. Îl ridică să sune. Printre căluți se produse o ușoară agitație provocată de apropierea texanului, dar el începui imediat să le vorbească tare, fără enfază, un amestec de înjurături și de alintări și dispăru printre ei. Oamenii de la ușe auziră răpăitul sec al grăunțelor căzând în șgheab, zgomot întrerupt deodată de un imens și unic formăit de groază și uluială. O scândură se rupse cu și, în fața ochilor lor, capătul îndepărtat al culoarului se topi într-o furie bubuitoare și, în timp ce se mai zgâiau pe deasupra ușii, incapabili încă să înceapă să se miște, Întreg interiorul grajdului explodă, o masă de forme zvârlindu-se nebune ca o navală de frăcări. E drăcie, e zise unul dintre ei, fugiți, strigă el. Toți trei se întoarseră șoloară la goană ca nebunii spre car. Ec, cel din urmă. Câteva voci de lângă gard strigau ceva acum, dar Ec nici măcar n auzi până ce, încercând nebunește să se cățere în car pe la spate, îl zări pe băiețaș, uitându-se încă prin gaura de nod din ușa, care înclipa clipa următoare zburând ca un chibrit. Gaura însăși, spulberându-se în ochii lui, lăsându-l nemișcat în salopeta miniaturală și încă a plecat puțin înainte, și apoi dispărând cu totul sub valul pestriț, înalt cât turnul, de picioare și de ochi scăpărând și de dinți îngroziți, zburând claie peste grămadă pe deasupra lui și împrăștiindu-se, răspândindu-se în grupuri, lăsând în fine căscată o gaură imensă. Și în ea, băiețelul ne atins cu ochii la gaura de nou dispărută. Wol, răpniec. Băiatul se întoarse și începu început să fugă spre car. Cai alergau smintiți în toate părțile prin curte, parcă se făcuseră de două ori mai mulți cât stătuseră în graști. Doi dintre ei se repeziră în galop, parcă ar fi fost patru, în salt peste băiat, din nou neatins, fugind serios și minuscul și parcă stând pe loc, deși în cele din urmă ajunse la carul din care ec, cu lui arsă de soare albă acum ca de boală, se întinse și la apucă de bretelele saropetei și îl trase în sus, și îl cu fața pe genunchi, apucând de pe fundul carului o funie de legat ei făcută colac. Nu ți-am spus să ieși afară?" zise ec cu glasul temurând. Nu ți-am spus? Dacă ai de gând să bați, mai bine ne-ai bate și pe noi. Și pe urmă s-o găsi el, unul să scoată și dracii din tine," făcut unul dintre ceilalți. Sau și mai bine, ia frânghia și spânzură-l pe blestematul ăl de colo," zise al doilea. Texanul stătea acum anușa doborâtă a grajdului, scoțându-și cutia de turtă dulce din buzunarul de la șold, Până nu-i omoară și pe ăilalți, tot de pe moșia franțuzului. Adică pe Frems Knops, zise primul. Texanul a plecat tia în cealaltă palmă întinsă. Caii mai alergau și se învârteau încoace și încolo, dar începuseră să se mai potolească, alergând cu picioarele întinse țepene, cu toate că mai roteau speriați, ochii de culori desperichiate. N-am prea avut eu din capul locului încredere în porumbul ăsta boabe, zise Texanul. Dar cel puțin acum au văzut cum arată. Nu or se poate spune că nu s-au ales cu ceva din voiajul ăsta. Scutură cutia în palma întinsă. Nu pică nimic. Mrs. Little John, de pe verandă, sună odată clopotul pentru dejun. La auzul lui, căluții se repezile din nou, încât pământul curții început să trepideze, sub loviturile ușoare, seci, copite. Texanul strâlci cutia în mână și o zvârli. Închideți coviltirul," îl zise când texanul, urmat de cei trei asistenți ai săi și de băiețel trecut pe poartă, mai erau pe alee alte trei căruțe și la gard vreo 20 și ceva mai bine de oameni. Cerul matinal strălucea fără nori pe patul desit de falpistolului, din buzunarul de la șold și pe clopotul pe care Mrs. Little John îl mai agita încă, perentoriu, vigoros, răsunător. Când după 20 de minute texanul ieși din casă, scaubindu-și dinții cu un chibrit de bucătărie spintecat. Cirul de căruțe și de cai, și de carturi de călărie se întindea de la poarta cuții până la prăvălia lui Varner și acum erau mai bine de 50 de oameni, stând de-a lungul gardului și pe lângă poarta privind tăcuți, oarecum pe furiș, cum se apropia legănându se o leacă, cu picioarele puțin arcuite, cu tocurile înalte ale cizmelor decupate, lăsând urme adânci în praf. Neața, domnilor, zise el, un cu amicuțule, vorbi băiețașului care se ținea în urma lui. Uitându-se la patul pistolului, ieșit puțin afară din buzunar. Scoase o monedă din buzunar și o dădu. Fugi până la prăvălie și ia o cutie de turtă dulce. Sugându-și dinții, privind în jur la fețele tăcute holbate. Mută chibritul dintr-un colț al gurii în celălalt, fără să-l atingă. Ei, băieți, v-ați ales fiecare? V-ați hotărât? Ai? Gata să începem licitația. Nu răspunsără. Nu se uitau la el acum." adică început să aibă sentimentul că fiecare nu se mai uita la el cu un moment înainte de a-l ajunge el cu privirea. După o clipă, Freeman zise, Dar nu-l aștepți pe Flem?" De ce?" făcut Texanul. Nici Freeman nu se mai uita la el acum." Și nici nu puteai citi ceva pe fața lui Freeman." Nici în vocea Texanului nimic nu se desnușa, nicio schimbare. Ec, dumneatați l-ai și ales pe al Așa că putem începe când sunteți gata." Eu zic că mai bine nu," făcuiec. Eu nu nu cumpăr ceva de care să-mi fie fică să mă ating și să umblu. De căluții ăștia, zise Texanul, doar mi-ai ajutat să-i adăp și să le dau de mâncare. Pariez că băiatul dumitale poate încărca pe oricare dintre ei. Mai bine să nu-l prind, făcu rec. Texanul își roti ochii în jur la fețele calme, cu privirea lui absentă și atentă în același timp, impenetrabilă suprafață, parcă ar fi fost de cremene, parcă ar fi fost impermeabilă, sau poate cu nimic sub ea. Căluții ăștia-ți blândi mai băieți. Ăla care o să-i cumpere, cumpără tot ce a avut el mai bun de încălecat și de mânat în viața lui pe banii ăștia. Firește siuți, nu vând mortăciuni. Și afară de asta, cine o vrea mortăciune de Texas când în Mississippi prinde de mortăciuni? Privirea lui pierdută era. Nu clipea, în glas n-avea nici veselie, nici umor și nici în unicul hohot de râs, care s-a auzit de undeva din coada mulțimii, nu era nici veselie, nici umor. Din drum coteau acum două căruțe în același timp, care trase la gardă. Oamenii coborâră și ca caii de gad și se apropiară. Veniți încoa, băieți!" zise Texanul. Ați picat tocmai la timp ca să cumpărați un cal și bun și blând și ieftin." Dacă ora care ți-a rupt seara haina, ce se aude?" fă cu o voce. De data asta hohotiră trei sau patru. Texanul privi spre locul de unde s-auzise vocea rece, inflexibil. Și ce cu asta?" zise. Râsul, dacă râs se încetă. Texanul se îndreptă spre stâlpul de poartă cel mai apropiat și se cățără în vârful lui, așezându-și pe rând pulpele umflate în pantaloni strâmți și tocul pistolului prindea intermitent soarele și scăpăra perle în razele lui. Șezând pe stâlp, privea în jos la fețele înșirate de-a lungul gardului, care erau atente, serioase, rezervate și nu se uitau la el. All right, zise, care face saftea? Care spune un preț? Să începem. Hai, apropiați-vă, alegeți și spuneți ce dați. Și după ce s-o vinde și ultimul, Intrați în curte și puneți-l lațul pe mai bun cal pe care l-ați încălecat sau l-ați mânat vreodată în viața voastră pe banii ăștia. Nu-i unul să nu facă 15 dolari. Tineri sănătoși, bun de și bun de ham, garantați că țin cât patru de alții. Nu-i omor nici cu paru. În spatele grupului se-a produse o scurtă agitație vehementă. Se iri băiețelul deschizându-și drum printre salopetele neclintite. Se apropie de stârb cu cutia de carton nouă nedeschisă, ridicată în sus. Texanul se plecă și o și îi rupse capătul și răsturnă 3-4 prăjiturele în mâna băiatului, o mână micuță și aproape tot atât de neagră ca și-a unui negru. Ținea cutia în mână când început să vorbească, arătând cu ea spre cai despre care vorbea. Ia uitați-vă la ăla cu 3 ciorap și cu urechea de gerată. Uitați-vă acum, când trece iarăși. Uitați-vă la jocul coapțelor. Calul ăsta face 20 de dolari cu ochii închiși. Cine dă un preț să-i facem începutul? Vorba era aspră, prontă, avocățească. De-a lungul gardului, la picioarele lui stăteau oamenii care își țineau în buzunarele salopetelor, încheiate bine cu nasturi, pungile de tutun și portofelele roase, cu puțintei bani de argint și cu bagnote zdrențuite, economisite una câte una prin clăpăturile cotdonului sau printre bânele pereților. Din când în când, caii iar o la lagoană, cu o violență fără rost, și apoi iar se domoleau și se strângeau grămadă, privind cu ochii sperioși și colorați, desperecheat, la mutrele înșirate de-a lungul gardului. Aleea era acum plină de căruțe. Cele care mai veneau trebuiau să oprească dincolo în drum și călătorii intrau pe alee pe jos. Mrs. Little John ieși din bucătărie și traversă o grada cu ochii spre poarta cuții. Într-un colț al ogrăzii era un cazan de spălat rufe, în negrit, pus pe patru cărămizi. Făcu foc sub cazan și veni la gard și stăto o vreme acolo, cu mâinile în șold și cu fumul focului, împrăștiindu-se albastru și încet prin spatele ei. Apoi se întoase și plecă și intră în casă. Hai, băieți," zise Texanul, care îmi dă un preț?" Cinci decenți”, făcu un glas. Texanul nici nu se uită într-acolo măcar. Sau dacă nu-ți place ăla, ce zici de lălalt, Ăl cu capul ca și care mai să zici că n-are pamă." Pentru șa, mie ăsta mi-ar plăcea mai mult decât ăl cu ciorapi." Am auzit pe unul adineauri că zicea 50 de cenți. O fi vrut să zică 5 dolari. Zice care va 5 dolari? 5 de cenți pe toți, pe cu același glas. De data asta nu s-a mai râs. Râdea texanul însă răgușit, numai cu jumătatea de jos a feței. Parcă ar fi spus tabla pe din afară. 5 de cenți pentru noroiul uscat pe ei o fi vrut să zică, făcut texanul. Cine dă un dolar în plus pe scaieți ăștia veritabil de Texas? Mrs. Little John ieșit din bucătărie cărând un butoi de lemn, Tăiat în jumătate cu străul și-l pe buturugă, alături de cazanul fumegând și se-au cu mâinile în șorduri, privind în curte, fără să mai vină la gat de data asta. Apoi intră din nou în casă. ce cu voi, măi băieți?" zise texanul. ascultă Tex, dumneata m-ai ajutat la cai ăștia, așa că-i cunoști. Ce-ar fi să-mi faci o ofertă pe ceacăru ăla pe care l a ales aseară? Stai, aștept un moment." Băgă cutia în buzunalul de la șold și îți vâli picioarele în partea cealaltă și se lăsă să cadă ca o muță în curte. Căluții strânși grămadă îl observau. Apoi se împrăștiară prin fața lui tropăind, sepenchi, pe lângă gard. Îi întoarse din drum și ei se învălmășiră și fugiră înapoi prin curte. Și atunci, ca și cum ar fi așteptat momentul în care să fi fost cu spatele la el, texanul începu și el să alerge, așa că atunci când ajunseră în celălalt capăt al curții, și se întoaseră, potolindu-și pasul și îngrămădindu-se din nou, el era acolo lângă ei. Pământul început să duduie. Se ridică un or de praf, din care care-i neau acum ca niște preperițe speriate, și texanul s-aruncă în el, cu o încredere pară dulcinată, în impunerabilitatea sa. O clipă privitorii putură să-i vadă în praf. Căluțul înghesuit cu spatele într-un colț, întregat și graști, omul în fața lui, întinzând mâna la șold. Apoi calul se repezi la el într-un fel de desperare totală și texanul îl lovi cu patul pistolului între ochi și îl doborâ și îi sări pe capul plecat. Căluțul își revenia aproape imediat și opintindu-se din copite, izbuti să se ridice în genunchi și zbătându-se, își împinse capul dușat în sus și se puse pe picioare cu om cu tot. O clipă prin praf, oamenii îl văzură pe texan ridicat violent de la pământ lateral ca o gârpă futurândă legată de capul calului. Apoi picioarele texanului ajunseră la loc pe pământ și braful luat de vânt și putură să-i zărească pe amândoi nemişcați, tocurile ascuțite ale texanului înfipte în țărână, o mână încleștată pe moțul calului și cealaltă pe nări, botul lung, înrăit, răsucit în peste umărul cu cicatrice, suflând, gemând trudit și cavernos. Mrs. Little John era din nou în ogradă. De data asta nimeni o văzuse apărând. Că un braț de rufe și o scândură de frecat cu marginile de metal și stătea nemişcată pe treptele bucătăriei, privind în curte. Apoi străbătu o grada cu ochii tot la curte și zbărbi rufele în cazan cu ochii tot la curte. Ia aruncați-vă privirile la el, băieți! Găfâi Texanul întoarcându-și fața congestionată și scăpărarea privirii spre gad. Uitați-vă repede la el. Coapsele astea părea să-și fi slăbiți în soarea o clipă. Calul lua foc din nou. Din nou Texanul pluti o clipă deasupra pământului, cu toate că mai vorbea încă. Și picioarele, ho, că-ți rup nasul. Uitați-vă la el repede, băieți, face 15 dolari. Te strâng eu, acuși. Cine dă ceva? E puroi, cea câl a furisit. Ho! Se mișcau acum, un caleidoscop de o incredibilă și inextricabilă violență, la periferia căruia cataramele metalice ale betelelor texanului scânteiau în soare într-o neîncetată cursă orbitală în jurul curții de o înspăimântătoare încetineală. Apoi pălăria mare de culoare argilei își l-o hotărâtă drumul centrifug. O clipă mai târziu, texanul o urma, cu toate că se mai ținea încă pe picioare, și căluțul se smulci, scăpă nebunca din pușcă, sărind ca un cerb. Texanul își ridică pălăria de jos și o scutură de prag izbind-o de picior și se întoase la gard și se urcă din nou pe stâlp. Sufla greu. Oamenii tot nu se uitau la el când scoase cutia de la șold și o scutură să-i o bucățică de turtă dulce și puse turtă dulce în gură, mestecând și răsuflând hârit. Mrs. Little John se îndepărtă și început să scoată cu găleata apă din cazan și sotoane o în albie, cu toate că după fiecare găleată își întoarcea capul să privească din nou în curte. Ei băieți, făcut exanul, cine zice că nu face 15 dolari un căluț ca asta? Care-ți mai da atâta dinamită pe 15 dolari? Nu unul între ei să nu-ți facă o milă în trei minute. Dum -mi fâneață și văd singur de ei. Muncește-i ca dracu toată ziulica și când îți aduce aminte, ave de una acum par în cap. Și în două zile-ți de trebuie să-i scoți noaptea din casă ca pe muțe. Își mai scutură în palmă o bucată de turtă dulce și o mâncă. Hai, Ec, zise, dă-i drumul. Ce spui de 10 dolari pe calul ăsta? Ce-mi trebuie mie cal să-l prind în capcană? Nu mai văzut pe mine cum l-am prins? Te-am văzut, zise Ec, dar n-am nevoie de o vită cât un cal de mare, dacă-i vorba să mă zbenguiesc cu el de câte ori nu o noagă între noi. All right, făcut exanul, tot mai sufla greu dar acum nu că era obosit sau că i se tăia răsuflarea. Își răsturnă altă bucată de turtă dulce în palmă și o pe sub mustață. All right, trebuie să încep dată licitația asta. N-am venit aici să mă așez pe vecie, oricât ați zice voi că-i țară bună. Calul ăsta ți-l dăruiesc. O clipă nu se mai auzi niciun sunet, nici măcar o răsuflare, afară de-a Texanului. mi dai mie? îi zise Ec. Da, cu condiția să încep licitația la al doilea. Din nou nu se auzi nimic alt decât răsuflarea texanului și apoi găleata lui Mrs. Nick John, izbindu-se de marginea cazanului. Eu nu încep licitația," zise Ec, dar dacă nu dă cineva mai mult, nu s-o obliga să cumpăr." În capul ale ei mai apăruse o căruță. Era hodorogită și vopsaua de pe ea se dusese. O roată fusese reparată cu scânduri elegate de spițe cu fierbalot și pe cei doi catări subnutriți atârnau niște hamuri prăpădite, cârpite cu bucăți de ștreang de bumbac. Fățurile erau din funia obișnuită de bumbac și nu noi. În ea se afla o femeie, într-o rochie cenușie, informă, și cu o bonetă de soare decolorată și un bărbat în salopetă decolorată și cârpită, dar curată. Nu mai era loc să încapă și căruța asta în alee, așa că bărbatul în salopeta decolorată o lăsa în drum unde era și se dădu jos și se apropie. Un bărbat subțire, nu înalt, cu ceva în ochi, ceva obosit și spălăcit, și neclar și dârs în același timp. Și-și cu loc prin mulțime zicând din spate. Ce? Cum? I-a dat calul ăla?" All right," zise Texanul. Calul cu ochii castani și cu cicatricea pe gât. Uite, ăla care arată parcă și-a vârât capul în butoiul cu făină." E, ce zici? Zece dolari?" I-a dat lui calul ăla," zise noul venit. Un dolar," zise... Texanul mai sta cu gura deschisă încă să vorbească. Fața lui încremenia așa, cu ochii duri. Un dolar?" zise el. Un dolar?" Am auzit bine una asta? Să-l ia dracu, zisec. 2 dolari atunci. Dar eu, stai, făc un noul venit. Hei, dumneata îl are pe stâlp. Texanul se uită la el. Când ceilalți se întoarseră, văzură că femeia coboruse din căruță, cu toate că ei nu știau că era și ea acolo, pentru că nu văzuseră căruța venind. Trecu printre ei și veni în spatele bărbatului, uscățivă, în ochi cenușie fără nicio proială, și o bonetă de soare pe cap și niște pantofi de tenis din pânză, Pătați, în picioare. Ajunse lângă bărbat, dar nu l-a atinse, rămase în spatele lui, cu mâinile înfășurate pe burtă în rochia cenușie. – Henry, zise ea cu glas nemodulat. Omul se uită peste umăr. – Du-te înapoi în căruță, zise el. – Ascultă, doamnă, făcut exanul. Henry face cea mai strășnică afacere din viața lui. Uite acum, într-un minut. – Hei, băieți, ia faceți loc. Lăsați pe doamna să se apropie, să poată să vadă. Și Henry o să aleagă calul de călărie pe care și dorește doamna. Cine dă 10? Heli, zise femeia. Nu ridicase vocea. La Texea nu se uitase nici măcar odată. A atinse brațul bărbatului. El se întoarse și îi dădu una peste mână. Du-te înapoi la căruță, cum ți-am spus. Femeia sta în spatele lui, cu mâinile iarăși înfășurate în rochie. Nu se uita la nimic, nu se adresa nimănui. Asta e curată nebunie să cumperi unul de zise ea. Și noi, care dacă îi dăm și pe ăștia cinci dolari, nimerim de-a dreptul la azilul de săraci. Asta e curată nebunie. Omul se întoarse spre ea cu aerul lui ciudat de furie ținută în frâu, o furie cam vis. Ceilalți își pierdeau vremea pe lângă gard, luându-și atitudini de seriozitate, de nepăsare, parcă ar fi uitat unde erau și de ce. De-o bucată de vreme, Mrs. Little John s-a pucat se ritmic, ca o pompă în sus și în jos, deasupra scândurii de flecat, în albia plină de clăbuc. Acum a stat din nou, îndreptată de șale cu mâinile asplite de săpun, în fit în short, privind în curte. Dacă-ți ca și urcăte te în căruță, zise bărbatul. Vrei să pun luitra pe tine? Se întoarce la Texan. I-ai dat lui calul ăla, zise. Texanul se uită la femeie, apoi se întoarce la bărbat. Cu ochii pe el, înclină cutia în palma deschisă. Căză o singură bucată de turtă dulce. Da, zise. Ăla care licitează al doilea cal îl capătă gratis pe-l Nu, nu, zise Texanul. All right, făcu celălalt. Dai un cal gratis cu licitează al doilea cal? Nu. Atunci dacă ai avut de gând să dai un cal gratis numai când începe licitația, de ce n-ai aștepta să se adune toți? Texanul nu se mai uita la el. Se uita atent la cutie. Parcă ar fi văzut în ea o piatră scumpă sau o gâză veninoasă. Apoi o strivi și o arunca atent dincolo de stâlpul pe care ședea. Ec, dă doi dolari, zise. Mi se pare că el crede că îi dă pe bucățile de sârmă ghimpată cu care i-a adus legația aici. Nu pun cal. Dar eu primesc. Voi, mai băieți... Va zic că e că o să până mână pe doi cai cu un dolar bucata, îzi nou venitul. Trei dolari. Femeia l-a atinse din nou. El îi dădu mâna alături fără să se întoarcă măcar, și ea rămase mai departe în picioare cu mâinile răsucite în fustă peste pântece, fără să se uite la ceva. Domnilor, zise ea, avem în casă copii care asta iar n-au avut în călța. N-avem pentru vite. Ăștia cinci dolari pe care i avem, i-am câștigat eu împlet noaptea la lampă. E o nebunie ce face. Henry dă 3 dolari, zise texanul. Mai pun un dolar, și-al e calu. Dincolo de gard, ca ei forfotiră brusc fără niciun motiv și tot atât de brusc se liniștiră, cu ochii la fețele de la gard. Henry, zise femeia, Henry era cu ochii la ech. Pe sub îi se vedeau puțin dinții negri și rupți. De la încheieturi, pumnii parcă îi atârnau din de decolorate ale cămăși, prea mică după atâtea spărături. Patru dolari, zise ech. Cinci dolari, zise Henry, ridicând o mână îngreștată. Își făcu locul umeri spre stâlp. Femeia nu-l urmă. Se uita pentru prima oară la Texan acum. Ochii erau tot cenușii, spărăciți, dar că s-ar fi decolorat odată cu rochea și cu boneta de soare. Ascultă, domne, zise ea, dacă iei ești cinci dolari pe care i-am câștigat împletind pentru un cald ăștia, să știi că o să te lovească blestemul pe dumneata și pe dumitale câte zile ai avea. Cinci dolari, strigă bărbat său. Își făcul loc până la stâlp cu pumnul încleștat în dreptul genunchiului texanului. Îl deschise și apăru un gemotoc de bancnote și de monede de argint. Cinci dolari și cine o da peste, îi spar capul sau mi-l sparge el mie. All right, texanul. Cinci dolari, s-a zis, dar nu mai arăta pumnul la mine. În după masa aceea pe la cinci, texanul stâlcea a treia cutie de carton și arunca la pământ. De pe panta de aramă pe care soarele se lăsa spre orizont și lumina frânghia de rufe întinse din curtea din dos a lui Mrs. Luther John, aruncând și umbra omului și a stâlpului pe care ședea în curtea în care căluții tot mai zburdau din când în când, fără scop și neosteniți, texanul își întinse un picior și vârâ în ambuzunar, și scoase o monedă și se aplecă în jos la băiețel. Vocea îi era răgușită, epuizată. Uite, puișor!" zise. Dă fuga până la prăvălie și ia -mă cutie de turtă dulce." Oamenii mai erau încă înșirați, de-a lungul gardului, neobosiți, în salopetele și încămășile lor decolorate. Acum era și Flem Snops acolo, apăruse deodată, ca din pământ, la gard, cu un loc gol cât trei patru oameni în dreapta și în stânga lui, stând acolo o izolare aceea mică, dar categorică, mestecând tutun, cu aceeași pantaloni gri și cravată minusculă, cu care plecase vara trecută, dar cu o șapcă nouă gri, și asta ca și cealaltă, dar nouă, în caroul țipătoare de jucători de golf, uitându-se și el la cai din curte. Fusese răvânduți toți, afară de doi, la sume între 3 dolari jumate și 11-12 dolari. Cumpărătorii, după ce își strigaseră prețul, se strânseseră ca din instinct, într-un grup separat, de cealaltă parte a porții, unde stăteau cu brațele rezemate, de marginea de sus a gadului, privind cu o intensitate și mai gravă caii care erau ai lor unii de șapte 8 ceasuri, fără să fie apucat încă să pună mâna pe ei. Henry, omul cu nevasta, sta lângă stâlpul pe care se afla Texanul. exanul. s-a se urcat în căruță unde sta cenușie, în rochia cenușie, nemişcată, fără să se uită la nimic. Parcă ar fi fost un lucru neînsuflețit, încărcat în căruță să-l ducă undeva, așteptând acum în căruță până când va fi el gata să pornească din nou, răbdătoare, insensibilă, eternă. Am cumpărat un cal și am plătit bani gheață," zise el. Vocea îi era răgușită și istovită, iar privirea de mentă din ochi avea acum ceva vitros și parcă stins. Și pretinzi să stau aici degeaba până îi vinzi pe toți ca să-mi pot lua calul. N-ai decât să pretinzi tot ce-ți place. Eu îmi scot calul de acolo și mă duc acasă. Texanul își plecă privirea spre el. Cămașa Texanului era pătată de sudoare. Fața lui la părea rece și calmă. Vocea egală. Ia-ți-l. După un moment, Henry își întoase privirea în altă parte. Sta cu capul puțin a plecat, înghițind în sec din când în când. Nu mi-l prins dumneata? Nu-i calul meu!" făcut Texanul cu glasul lui Cal monoton. După un timp, Henry își ridică privirea. Nu se uita la Texan. Cine mi-ajută să prin calul?" zise el. Nu răspunse nimeni. Stăteau de-a lungul gadului privind tăcuți, în curtea în care căluții se îngrămădeau estompați puțin, de umbra lungă a casei care începea să se aștearnă peste ei, să se îngroașe. Din bucătăria lui Mrs. Little John venea miros de șuncă, prăjindu-se în tigaie. Un nor zgomotos de vrăbii trecu pe deasupra curții și se-a într-un săpunar de lângă casă și în azurul înalt și mătăsos, rândunerele săgeteau și se roteau într-o extravagantă nehotărâre, ciripind de parcă ar fi ciupit niște coarde la întâmplare. Fără să privească îndărât, Henry ridică glasul. Adu unea de acolo. După un timp, femeia a început să se miște. Coborât din căruță, a apucă un colac de frânghie nouă de bumbac din căruță și se apropie. Bărbatul său îi luă flânghia și se îndreptă spre poartă. Texanul început să coboare de pe stâlp țeapăn, tocmai când Harry punea mâna pe lacăt. Din nou, zise Henry, neva să se opise când îi luase frânghia din mână. Început din nou să meargă ascultătoare cu mâinile înfășurate în fustă pe burtă, trecând pe lângă Texan, fără să se uite la el. Nu intra acolo cu coană, zise el. Ea se opri, fără să se uite la el, fără să se uite la nimic. Bărbatul său deschise poarta și intră în curte și se întoarse ținând poarta deschisă, dar fără să ridice privirea. Vin coa, zise el. Nu intra acolo cu coană!" zise texanul. Nevasta rămase nemișcată între ei, cu fața aproape acoperită de boneta de soare, cu mâinile înfășurate pe burtă. Zic că e mai bine să intru!" făcu ea. Oamenii ceilalți nu se uitau deloc la ea. Nici Henry nu se uita. Stăteau de-a lungul gardului gravi și tăcuți și neatenți, aproape năuci. Apoi nevasta trecut poarta. Bărbatul său o închise în urma ei și se întoarse și început să se apropie de căluții și grămadă. Nevastă s-a după el în rochia cenușie fără formă, în care se deplasa fără să lase impresia unei locomoții, parcă ar fi fost o platformă plutind, o plută. Caii îi observau. Se strângeau ciochine, se amestecau, se învățeau între ei, gata să se împrăștie, dar neîmprăștiindu-se încă. Bărbatul strigă la ei. Început să-i înjure, apropiindu-se cu nevastă s-a după el. Atunci căluții se dispersară, mișcându-se cu genunchi în sus, rigizi, alergând în cerc în jurul celor doi care se învârteau și se luau după grămada ce se depărta și el se aduna în celălalt capăt al curții. Uite-l!" zise bărbatul. Înghesu-l într-un colț, acolo." Grămada se împărți. Calul cumpărat de bărbat țopăia cu picioarele întinse. Nevasta strigă la el că al început să se învârtească în loc și să sară și atunci bărbatul îl lovi cu colacul de frânghie în cap și calul se răsuci și nimeri în colțul gardului. Ține-l acolo acum!" zise bărbatul. Amenință cu frânghia apropiindu-se. Calul îl privea cu ochii speriați, sticloși. Se repezi din nou, drept în femeie. Ia țipă la el, frutură din mâini, dar calul zbură pe deasupra ei, într-un salt lung și nimeri iar în grămada celorlalți. Se luară după el și îl înghesuiră într-un alt colț. Nici de data asta, femeia nu-i putu opri el anul spre libertate și bărbatul se întoarse și-o cu colacul de frânghie. De ce nu l-ai prins?" zise el. De ce?" Și o lovi. Ea nu se clinti, nici măcar să se ferească de frânghie ridicând un braț. Oamenii de-a lungul gardului stăteau tăcuți cu fața în jos, parcă ar fi meditat la pământul de la picioarele lor. mai flâmp snops mai privea în curte. Dacă în curte privise cumva până atunci, din mica lui insulă de izolare, mestecând cuticul său lateral abia vizibil, cu șapca nouă și urâtă. Texanul zise ceva, nu tare, tăios și scurt. Intră în curte și se duse la bărbat și izmulse colacul de frânghie din mâna ridicată. Bărbatul se învârtie ca și cum ar fi fost gata să sară la Texan, puțin lăsat pe vine, cu genunchi îndoiți și cu brațele depărtate nițel în lături, dar privirea nu i se ridica mai sus de cizmele decupate și prăfuite ale Texanului. Atunci, texanul îl apucă pe bărbat de braț și îl duse înapoi spre poartă, cu nevastă să a după el și îl scoase pe poartă afară și ținut poarta deschisă pentru nevastă și apoi o închise. Scoase un teanc de pangnote din buzunar și lua una și-o puse femeii în mână. Urcă-l în și du-l acasă, zise el. Ce s-a întâmplat? întrebă Fremsnops. Se apropiase. Acum asta lângă stâlpul pe care ședuse texanul. Texanul nu se uită la el. Își închipuie că a cumpărat un cal de ăștia," zise Texanul. Vorbea cu un glas Sotova, ca un om după ce alergase. Du-a acasă cu coană. Dă-i banii înapoi, zise bărbatul, fără viață, în glas stins. Calul l-am cumpărat și am să-l iau și de ofi să-l împușc ca să-i pot trece frânghia după gât. Texanul nici nu se uită măcar la el. El de aici cu coană, zise. Dumneata ia-ți banii și eu îmi iau calul, făcu bărbatul. Tremurăm în al continuu, parcă i-ar fi fost frig. Mâinile ei se deschideau și închideau sub manșetele roase ale cămășii. Dă-i înapoi, zise. Dumneata n-ai cumpărat de la mine niciun cal, zise Texanul. Du-la acasă cu coană. Bărbatul ridică fața istovită, ochii sticloși de nebun. Întinse mâna. Femeia ținea banii în mâinile împreunate pe burtă. O vreme mâna tremurând de a bărbatului doar moșmondii. Apoi îi smulse bancnota. E calul meu, zise. L-am cumpărat. Oamenii ăștia as martori. L-am plătit. E calul meu, na se întoarce și întinse banii lui Snops. Ai partea dumitare la ei ăștia. Am cumpărat unul. Uite banii pe el. Am cumpărat unul. Întreabă-l." Snops luă Ceilalți stăteau de-a lungul gardului, grav și ca pe altă lume, în atitudine nepăsătoare. Soarele apusese acum. Nu mai era nimic decât o umbră violetă întinsă peste ei și peste cute, unde iarăși și tot fără niciun motiv căluții se repezeau încoace și încolo. În momentul ăsta apărune obositul băiețel cu altă cutie de carton. Texanul o lua, dar nu deschise imediat. Lăsase să cadă frânghia și acum bărbatul se plecă după ea, bâjbâind -o, o vreme pe jos până să o apuce. Apoi se îndreptă cu capul plecat, cu încheieturile degetelor înălbindu-se pe frânghie. Femeia nu se clintise. Amurgul se lăsa repede în ultimul bârteș sinuos de rândunele, pe azurul înalt și schimbător. Atunci, texanul rupse colțul cutiei și o a să-i pice în palma o bucată. Părea că-și urmărește mâna cum se strânge încet pe curtea dulce, până ce o pulbere fină de culoarea tutunului început să-i se cearnă printre degete. Își freca atent palma de șolt și-și înălță capul și privi în jur până ce-l văzu pe băiețel și-i dădu cutia înapoi. Ia-o, puișor!" zise. Apoi se uită la femeie, zicând cu vocea plată, din nou calmă. Domnul Snops o să-ți dea mâine banii înapoi. Mai bine urcă-l în căruță și du-l acasă. N-a cumpărat niciun cal. Nu ne poți să să-ți iei banii de la domnul Snops." Femeia se întoarse și se duse în dărât la căruță și se urcă în ea. Nu se uita nimeni la ea, nici bărbatul său care tot mai sta cu capul plecat, plecându-și frânghia dintr-o mână în alta. Oamenii se rezemau de-a lungul gardului, grav și tăcuți, parcă gardul ar fi fost în altă lume, în alte timpuri. Cât ți-au mai rămas?" zise Snops. Texanul se trezi. Toți păreau că se trezesc acum, revenindu-și, ascultând din nou. Trei, acum," zise Texanul. Îi dau pe toți, trei pe o cabrioletă sau..." Ia fară în drum," zise Snops cam scurt, cam repede, întorcându-se să plece. Ia-ți Pornind pe ale, îl urmăridă pe Texan cu privirea cum intra în curte și-o traversa, ei fugind dinaintea lui, dar fără violența irațională dinainte, parcă ar fi fost și ei stoviți, roși, de ziua obositoare, și cum intra în graști și apoi ieșa cu cei doi catâri, cu hamurile pe ei. Carul fusese tras sub șopronul de lângă graști. Texanul intră și ieși după o clipă, ducându-și așternutul și haina, și duse catârii înapoi spre poată, căluții din nou strânși ciorchine, și privindul l cu lor de toate culorile, liniștiți acum, parcă ar fi priceput și ei că, în fine, nu era numai un armistițiu între ei, ci că n-or să mai dea cu ochii de el în toată viața a lui. Cineva deschise poarta. Texanul scoase catării pe poartă și oamenii se luară după el toți în grup, lăsându-l pe bărbat în picioare lângă poarta închisă, cu capul a plecat încă și cu colacul de frânghie în mână. Trecură pe lângă căruța în care ședea femeia, rochie ei cenușie pierzându-se în amurt de aceeași culoare cu el aproape și tot atât de nemișcată, ne privind la nimic. Trecură pe lângă frânghia, cu rufe întinse la uscat, moi și neclintite de nicio adiere. Trecură prin mirosul pătrunzător și cald de șuncă, ce se revărsa din bucătăria lui Mrs. Little John. Când ajunseră la capătul aleii, putură vedea luna, aproape plină, fantastică și palidă și încă fără strălucire, pe cerul de pe care ziua nu pierise încă de tot. Snobs stea la capătul aleii lângă o cabrioletă goală. Era cea cu roțile strălucitoare și cu ciupuri la capotă, cu care mergea de obicei el cu Will Warner. Măi, mai, măi,", măi făcut Texanul, va să zică asta-i?" Dacă nu-ți combine, te poți întoarce în Texas călare pe un catâr," îți zise Snops. Te cred," zise Texanul, numai că mi a trebuit și un puf de pudră sau mâncare o mandolină, ca să merg într-o cabrioletă ca asta." Împinse în îndărăt între hulube și ridică jugurile. Doi dintre oameni se apropiară și prinseră șleaurile. Apoi îl priviră cum se urcă în cabrioletă și ia hățurile în mână. Încotro!" zise unul. te întorci în Texas?" Cu asta?" zise texanul. N-apuc să trec de prima încârciumă din Texas și mi-am și pus pe cap comitetul de vigilență cetățenească. Și afară de asta n-am de gând să-i rosesc așa capotă cu dantele și așa roți, pe axe de oțel tocmai în Texas. Dacă am apucat să ajung până aici, zic că e mai bine să mă duc o zi-două să mai caz gura prin orașele astea din Nord. Washington și New York și Baltimore." Cum o iau de dreptul de aici la New York? Nu știau, dar i-au spus cum să ajungă la Jefferson. Iau-o drept înainte, zise Freeman. Ține drumul tot așa după ce treci de școală. All right, zise texanul. Nu uitați să mai dați câte una în cap căluților din când în când, până se învață cu voi. După aia nu o să mai aveți bătaie de capul ei. Să îltă din nou hățurile. În clipa asta Snops îi ieși înainte și se urcă în cabrioletă. Merg și eu cu dumneata până la vană, racasă, zise. Nu știam că trec pe la barnă pe acasă, zise texanul. Poți merge la oraș și pe acolo, zise Snops. dă drumul. Texanul trase de hățuri, apoi făcu. Ho! Întinse piciorul și vârâ mâna în buzunar. Ascultă puișor, zise el băiatului. Dă fuga până la prăvălie, adică lasă. Mă opre și-mi au singur dacă tot apuc pe acolo. Hei, băieți, făcu el, noroc bun. Întoarse. Cabrioleta pornit. Se uitară după ea. Eu zic că îl cam duce gândul să ajungă la Jefferson pe din dos. zise Quick. O să fie mai că când o să ajungă acolo," zise Freeman. Poate să ajungă acolo apun ce parte vrea." Da," făcut Bookwright. „Nu o să-i mult buzunarele." Se-ntoarse răsă să pornească spre curte. Trecură prin locul îngust rămas între cele două șiruri de căruțe răbdătoare și nemișcate, și care la capăt era închis complet de cea în care ședea nevasta. Bărbatul sta tot lângă poartă încă cu colacul lui de frânghie și acum se făcuse noapte cu totul. Lumina însă nu se schimbase prea mult. Ba chiar puteai spune că e ceva mai clară. Avea aerul că e dintr-o altă lume, cum e lumina de lună. Așa că atunci când se opriră să se uite în curte încă o dată, trupurile bălțate ale căluților erau distinte, luceau aproape, dar fără forme individuale și fără relief. Nu mai erau cai, nu mai erau carne și os, comandate de un principiu capabil de violență. Nu mai implicau aptitudinea de a lovi și a vătăma. — Eh, ce mai așteptăm? întrebă Freeman. — Să se ducă să se culce? — Mai bine să ne luăm toți frânghiile întâi, îl zise Quick. — Luați-vă fiecare frânghie. Unii dintre ei n-aveau frânghie. Când plecaseră la azi dimineață de acasă, n ziseră de cai, de licitație. Trecuseră prin sa din întâmplare, afraseră și se opriră să vadă despre ce-i vorba. — Atunci duceți-vă la prăvălie și luați-vă, zise Freeman. — Trebuie să fi închis prăvălia acum, zise Quick. — N-a închis, spuse Freeman. Dacă închidea, ar fi fost și lăm snopsa aici. Așa că în timp ce oamenii care veniseră pregătiți își luau frânghiile din căruță, ceilalți se duseră până la prăvălie. Vânzătorul tocmai închidea. N-ați început încă să-i prindeți noi așa? Bun. Mi-era teamă că n-am s să ajung la vreme. Deschise din nou ușa și printre mirosurile vechi și tari și neatinse de soare, de brânză și de piele și de melasă, le măsură și le tăie bucăți de funie din șleau de prug. Apoi cu vânzătorul în mișloc, încă vorbind, volubil și neascultat de nimeni, oamenii apucară drumul înapoi. Părul din fața casei lui Mrs. Nitrugion era argint inundat în lumină de lună. Mierla de-aseară sau poate alta începuse iar să cânte în ramurile lui și acum văzură legată de gard, căruța lui Ratliff și caii. Toată ziua am avut impresia că lipsește ceva, spuse unul. Lipsea Ratliff să dea sfatul cuinul întreabă. Când cură pe ale, Mrs. Little John era în o gradă, strângând rufele de pe frânghie, și tot mai simțeau mirosul de șuncă. Ceilalți așteptau la poartă, dincolo de care căluții, strânși din nou grămadă, păreau în strălucirea înșelătoare a lunii, ca niște pești fantomatici, suspendați, fără picioare. Eu zic că ar fi mai bine pentru noi toți să ne apucăm să-i prindem unul câte unu. Unul câte unu, făcu bărbatul Henry. Părea că de când scosese texanul catării pe poartă nu se mișcase din loc afară doar că se apucase de marginea de sus a porții cu amândouă mâinile, într-una ținând în și colacul de frânghie. Unul câte unul, zise, începu să înjure răgușit, cu o monotonie istovită. După ce am stat aici toată ziul Ica așteptând, înjură, Început să smulcească poarta, zgâlțăind-o cu o violență epuizată, până ce unul dintre ceilalți trase zăborul și se deschise și Henry intre cu ceilalți după el, Băiețelul îndesându-se în spatele tatălui său, lipit aproape, până Jack băgă de seamă că e acolo și se întoarse. Ascultă," zise, dă-n coaflă în ghia, tu ești afară." O, tăticule," făcut băiatul, am zis, nu. Ăștia sunt stare să te omoare. Azi dimineața erau cât pacii. Șterge-o." Dar avem doi de prins. Pentru moment, Ec rămase cu ochii la băiat. Asta așa zise el, avem doi, dar să stai lipit de mine. Și când ți i spune să fugi, să fugi, mai înțeles Îmbrăștiați-vă, băieți, spuse Freeman. Să-i facem să rămână în fața noastră. Începură să înainteze în curte într-o formație de semilună cam zdrențuită, fiecare cu flânghia lui. Căruții erau acum în celălalt capăt al curții. Unul dintre ei forna Masa se agită în sânul ei, dar nu se dispersă. Freeman, privind îndărât, zări băiețelul. Dă băiatul afară de aici, zise. Zic și eu că-i mai bine să o ștergi," spuse băiatului. Du-te și suete coloncar. O să poți vedea de acolo cum îi prindem. Băiețelul se întoarce cu trapului mărunt spre șopronul sub care fusese tras carul. Șirul de oameni înaintea, cu Henry puțin înainte. Fiți cu ochii pe ei acum, a zis Poate că ar fi mai bine să-i băgăm întâi în grajdi. În momentul acela, grămada se dispersă. Se împărțin două și zbură în ambele direcții, de-a lungul gardului. Oamenii de la capetereșirului șirului începură să alerge, dând din mâini și țipând. – Oprește-i, strigă Freeman cu glas energic. – Dă-i Și de dur îndărât, întorcându-i și adunându-i grămadă din nou. Găluții -a amestecară, se amestecară învârtindu-se în galopade de scurte, înghesuite, inextricabile, de năluci. – Acum țineți-i, zise Freeman. – Nu-i lăsați să scape printre noi. Șirul înaintea din nou. Ex se -ntoarse. Nu știa din ce pricină, un zgomot sau ceva. Băiețelul era în spatele lui. – Nu ți-am spus să te duci în car și să stai acolo? – Iotel, tată!" făcu băiatul. Ăsta-i! Ăsta-i al nostru!" Era cel pe care texanul îl dăduse gratis lui Ec. Prinde-l, tată!" Fungi din drum!" Îl zise Ec. Du-te înapoi în car!" Șirul de oameni continua să înainteze. Căluții se învârteau, toată grămada deodată se închegau parcă, împing și progresiv îndărât spre ușa deschisă a grajdului. Henry era tot puțin mai în față, puțin adus de spate, cu silueta lui subțirică emanând chiar și în lumina lăptoasa lunii, ceva din furia lui obosită. Grămada bălțată de cai părea să se miște în fața șirului de oameni ca un bulgăre de zăpadă rostogolit prin cine știe ce mijloace invizibile, din ce în ce mai aproape și mai aproape de căscătura neagră a ușii grajdului. Mai târziu se văd atât de absorbiție erau căluții de șirul de oameni, încât nu și-au dat seama că grajdul e chiar în spatele lor, decât atunci când intrară de rădăndăratele în umbra lui. Atunci se produse în mijlocul lor un zgomot indescriptibil, o mișcare nesăbuită și desperată. O clipă de oroare, statică, oameni și cai se priviră față în față. Apoi oamenii se răsucilă în călcâie și o la goană, copleșiți de o debordare tumultoasă de fețe lungi înspemântate și piepturi multicolore care i ajunse din urmă și împrăștie și răsturnă și dădu peste cap, acoperind vederii pe Henry și pe băiețel. Niciunul nu se clintise din loc. Doar Henry ridicase brațele, ținând încă funia făcută corac, turma măturând toată curtea și izbindu-se de partea lăsată deschisă de ultimul intrat, spulberând-o toată afară de bucățile în care erau prinse în cuie balamalele, năvărind peste căruțele și atelajele care înfundau alea, caie și catării sărind și ferindu-se și ei, rupând șleaurile și oiștile. Și toată masa aceea inextricabilă se izbi de căruțe, se răsuci și se învălmăși în loc și se despărți pe după căruța în care ședea femeia și țâșnii în drum, apucând jumătate într-o parte și jumătate în cealaltă. Oamenii din curte, afară de Henry, se ridicară și alergară spre poartă. Băiețelul nici de data asta nu fusese atins, nici măcar trântit. O vreme, tatăl său îl ținu ridicat într-o mână, zgâlțuindu-l ca pe o păpușă de câlpă. Nu ți-am zis să nu te dai jos din car?" striga ec. Nu ți-am zis să nu te dai jos?" Iotel, tată!" băigui băiețelul din cauza zgâlțielii violente. Al nostru, Iotel Coro!" Era chiar calul pe care îl dăduse texanul gratis. Ca și cum n-ar fi avut altul, ca și cum celălalt nici nu exista măcar, ca și cum, printr-o afinitate absolută și instantanea sângelui, ei împinseseră în uitare pe cel pe care îl plătiseră cu bani, alergare la poartă și ieșire în aleea de pe care ceilalți oameni dispăruseră. Văzură calul pe care îl l dăduse Texanul, răsucindu-se ca într-un bârteș, repezindu-se înapoi și năvălin pe poartă în ograda lui Missis Litrgion, urcând scările din față, izbindu-se de veranda de lemn și dispărând pe ușa din față. Ex și băiatul fugiră după el pe verandă. Pe o masă, imediat lângă ușă, era o rampă. La lumina ei veselă, văzură calul umplând culoarul lung ca un foc de artificii poligrom, furibund, tunător. Ceva mai departe în hol era o orgă de salon galbenă, lăcuită. Calul se turtidea. Se auzi o singură notă, un acord de bas, aproape, răsunător și grav, de uimire profundă și severă. Calul, cu umbra lui monstruoasă și grotescă, din nou se întoarse și dispărut pe o altă ușe. Era un dormitor. Ratliff, în și izmene, cu spatele spre ușe, cu un ciorap în picior și unul în mână, era aplecat peste fereastra deschisă care dădea în curte spre alee se capul și se uită peste umăr. O clipă, omul și calul se priviră fix. Apoi omul sări pe fereastră și calul ieși din a din nou în hol și-l văzu pe Ec cu băiețașul tocmai intrând pe ușa din față. Ec cu frânghia încă la el. Iar se răsuci și se repezi prin hol pe ușa din dos, chiar în clipa în care Mrs. Lidrgion urca treptele în brațe cu un teang de rufe de pe frânghie și cu scândura de spălat. Ieși afară, bestia furisită!" țipă ea. Îl lovi cu scândura, care se rupse drept în două, în capul lung, înnebunit, și calul iarăși se suci și se repezi în apoi în hol, unde intraseracunec și băiețelul. Ești dracul afară de aici, Ol, Răgniec. se aruncă pe jos pe dușumea, acoperindu-și capul cu brațele. Băiatul nu se mișcă și pentru a treia oară calul zbură pe deasupra ochilor, care nu clipiră, și a capului neplecat și neatins, din nou pe veranda din față, exact în momentul în care ratnif, tot cu ciorapul în mână, Urca pe după colțul casei sus pe trepte. Calul se suci fără să încetineze sau să se oprească. Galopă până la capătul verandei și sări peste balustradă zburând, ca un moroi plutind în lumina lunii. Ateriză în curte alergând și o străbătu și trecu galopând pe partea dărâmată și printre căruțele răsturnate și peste cea încă nevătămată, în care ședea nevasta lui Henry de-a lungul aleei și apoi în drum. Un sfert de milă mai departe, drumul se aștenea palit și lunar, Printre umbrele lunare ale copacilor de pe margini, calul tot galopând, galopându-și un gram praf, drumul coborând acum către gârlă și către pod. Podul era de lemn, lat tocmai cât să încapă o singură căruță. Când ajunse calul pe pod, se ivi o căruță venind din direcția opusă și trasă de doi și adormiți în ham de mișcarea soporifică. Pe scaun era tăl cu nevastea sa, în spatele căruței, și-i dau pe scaune de răchită cele patru fete ale lor întorcându-se cu toții de la o vizită de o zi întreagă la niște rude de-ale doamnei tăl, unde îndârziaseră. Calul nici nu se opri, nici nu se dă în Se prăbăli deodată pe podul de leni și se repezi între cei doi caturi, care trezindu-se trăgeau de șleauri, fiecare în altă parte, calul acum părând că vrea să-și croiască drum chiar peste o iște, ca o veveriță nebună, și izbind cu picioarele dinainte, în capul căruței, parcă ar fi vrut să se urce în ea, în timp ce tăl strigă la el și îl proia în cap cu biciul. Acum catârii încercau să întoarcă harabaua în mijlocul podului. Căruța se ridică pe o parte și se aplecă, talapetul podului drosni bubuind puternic și acoperind țipetele femeilor. Carul se cățără în cele din urmă pe spinarea unuia dintre catâri și tăl se ridică în picioare în căruță și îl drăzni în cap cu piciorul. Atunci, partea din fața căruței se ridică și l-a zvârlit pe tăl, care își înfășurase hățurile de câteva ori la încheietura mâinii, cu spatele în fundul căruței peste scaunele răsturnate și peste ciorapii și jupanele ridicate ale femeilor. Căluțul își făcu loc și scăpă, prăvălindu-se din nou pe podul de lemn și începu iar să galopeze. Căruța din nou dăduse se răstoane. Catârii reușiseră în fine să o întoarcă pe pod, unde nu era loc de întors, și acum o din picioare să scape din șleauri, și când scăpară, îl zvârniră și pe tăl din căruț afară. Căzu pe pot în cap și futurit câțiva pași, până se rupseră hățurile înfășurate pe braț. Departe de drum acum, mult înaintea cătărilor înnebuniți, căruțul dispărea. În timp ce toate cinci femeile mai sfârșiau încă văzduhul, cu țipetele lor, plecându-se deasupra trupului rășinat a lui tăl, apăru alergând ec cu băiețelul, ec cu frânghia încă la el. Gâfâia. Încotro a luat-o, el în curtea acum agoală și scăldată de lună, nevastă sa, și Mrs. Little Jones și Radcliffe și răm Snopes vânzătorul și încă alți trei bărbați îl ridicară pe Henry din praful frământată de copite și îl duseră în căruța din dos. Fața lui era albă și înghetrită, ochii închiși, greutatea capului făcea să-i se înțepenească gâtul, scoțându-i mult în relief mărului Adam. Dinții luceau sub buza ridicată. Îl duseră mai departe în casă, pe sub umbra bălțată a săpunarilor. În noaptea de argint și de vis, un sunet slab ca un tunet îndepărtat a ajunse până la ei și pierii. A ajuns unul din ei la podul de peste gârlă, zise careva dintre oameni. El era lui Ex-Nops, zise un altul. Ăla care a intrat în casă. Mrs. Little John pornise înaintea lor. Când apărura cu Henry, apucă să se ia lampa de pe masă și stă în ușa deschisă, ținând lumina ridicată. Aduceți-l în zise ea. Intră cea din în odaie și puse lampa pe comodă. Intrară împiedicându-se stângaci și gâfâind și l pe Henry pe pat și rămaseră în picioare privind la chipul lui liniștit și livid. N-am ce zice, ea. treabă de bărbați. Se traseră puțin înapoi, grămădindu-se, stâncând pe un picior când pe celălalt, fără să se uite nici la el, nici la nevastă sa, care sta la picioarele patului nemișcată, cu mâinile înfășurate în fustă. Ieșiți toți afară, vorbia ea adresându-se lui Ratif. Duceți-vă în curte, vedeți, poate găsiți altă joacă. Să mai omorâți unul dintre voi. All right, făcura Cliff, haideți, băieți! tot nu mai sunt cai de prins pe aici. Se luară după el spre ușe, în vârful picioarelor, cu bocancii scârțind, cu umbrele monstruoase pe pereți. Duceți-vă și aduceți-l pe Will Warner, zise Mrs. Little John. Eu zic să-i spuneți că tot de un catărie vorba. Ieșirea fără să se uite în dărât. Și în hol merseră tot în vârful picioarelor și trecură prin verandă și coborâră în lumina lumii. Acum că îi puteau da atenție, văzduhul de argint părea a de zgomote slabe venind de nicăieri, strigăte stinse și depărtate, din nou un scurt tunet de copite pe un pot de lemn, alte strigăte stinse și slabe și grave și limpezi, ca sunetul de cropot. Odată chiar desluși a cuvintele, hei, pune mâna pe el! Repede a trecut prin casa aia, a zis Racliff, trebuie să fi găsit acolo altă femeie. Atunci, hei, țipă în casa din spatele lor. Privirea îndărăt în besna holului, în care apărea un pătrat de lumină prin ușa dormitorului, ascultând cum țipătul se stinge într-o respirație grea. Ah, ha, ah, ah, pe ton ascendent, tinzând să ajungă din nou țipăt. Haideți, îl zise Ratif. Mai bine să-l chemăm pe Varner. Ieșire grămadă în drum, călcând în praful albit de luna noții de aprilie plină de fiori, în urmulul sevei, făcând să pocnească umed mugurii de frunze și de boboci, și înstrigătele strigătele slabe și insistente, și-n izbucnirile repede stinse de copii galopând. Casa lui Warner era în întuneric, imaculată și fără relief, în lumina lunii. Stăteau strânși pată neagră în curtea de argint și chemau sub ferestrele orbe, până ce deodată la una din ele apărut cineva. Era nevasta lui Flem Snops, Purta o roche albă. Coana grea de păr împletit părea aproape neagră prin contrast. Nu se plecă în afară, doar stătea acolo luminată toată de lună, privind fără să vadă și cu siguranță neprivind în jos ta ei. Părul de aur greu, fața nu tragică și poate nici chiar nefericită. Doar blestemată, începutul sânilor din, vigoros sub cutele marmoreene ale rochiei. Ce brunhildă pentru cei de jos, ce fecioară din valurile rinului, sau ce imitație de stâncă din papie mașe, ce elenă întoarsă într-un argos nemăsurat și pretențios și vulgar, ne neașteptând pe nimeni. Năsea seara, Mrs. Nobbs, zise ratif. Îl căutăm pe un Will. Harry, am rănit, la Mrs. Little John. Ea dispărut de la fereastră. Așteptat în lumina lunii, ascultând stigătele și țipetele slabe, îndepărtate, până ce-a apărut mai repede decât își făcuseră răsocotala, trăgându-și haina pe mâneci și încheindu se la pantaloni, cu coada cămășii de noapte rămasă pe afară, bretelele bălângănindu-se ca două bucle de sub haină. Ducea o valiză mică jertpelită cu câteva scule ca de instalator, cu care dădea purgative și omora vilmii intestinali și dezinfecta bubele, trata sau scotea dinții la cai și la catări. Coborând treptele, uscat și dezarticulat, cu capul lui isteț și neînduplecat, îl lăsat puțin într-o parte, se prindă strigătele și țipetele slabe ca de clopot, cu care era plin văzduhul de argint. Ăia ce fac? Tot mai încearcă să prindă iepuri?" zise. Toți, afară de Henry Amstead," zise Raltif. El pali și l-a prins." Ha," făcu Varner, și dumneata, cât câți ai cumpărat?" Am ajuns prea târziu," zise activ, nu m-am întors la timp." Ha," făcu Varner, ieșirea pe poartă din nou în drum. Eh, Leonard e tocmai bună de a lerga după ei, luminoasă, răcoroasă." Luna era acum sus deasupra capului, gol, perlat, cețos, difuz. În celul mare de mătase, ale cărui margini se împășurau volută după volută, dincolo de stelele palide și de stele palid înconjurate. Mergeau un în grup compact călcându-și umbrele în praful mătăsos al drumului, pătând umbrele copacilor înmuguriți care se profilau, trunchi, cracă, ram, pe cerul de o paloare delicată, subtilă. Trecură pe lângă prăvălia în întuneric. Apoi apăru părul înflorit. Se înălță într-o imobilitate labirintică și argintie cauză padă explodând. Mier l-a mai cântat în ramurile lui. Uită-te la ponul ăla," îmi zise Vanăr. La toamă trebuie să da rod, sigur." Și porum o să se facă," îi zise unul. O lună ca asta e bună la orice din pământ," zise Vanăr. Mi-aduc aminte când așteptam eu și madame Vaner să o avem pe ula. Copiii îliotă prin casă și poate că ar fi trebuit să ne oprim. Dar voiam să mai am fete." alte se măritaseră și se duseseră pe la casele lor. Și băieții, dacă a apucat să crească să fie bună o treabă, n-au timp să mai muncească. Stau de vorbă prin jurul prăbăliei. Dar o fată e ceva. Stă în casă și se muncește până ce se mărită. Și era o babă care îi spusese odată mamii că dacă o femeie și arată burta la lună plină, după ce a rămas grea, o să aibă fată. Așa că, madame Warner s-a apucat și asta noapte de noapte cu burta goală la lună, până ce a crescut și după. Puneam urechea la burta ei și o auzeam pe eu la dădea din picioare și se îmbârtea, Parcă ar fi vrut să iasă afară să simtă luna. Un il, chiar crezi că a avut efect, îmi zise celălalt. Ha, făcut Warner, nu ai decât să încerci. Sunt destule femei care să-și arate burta goală la lună sau la soare sau chiar ție să bâșbui cu mâna pe acolo. Și mai mult ca sigur că după un timp o să fie ceva la care să-ți poți pune urechea să asculți, firește. Dacă nu se întâmplă cine știe ce și mai ești acolo când vine vremea. Ce zici? Cineva hohoti, nu mă întreba pe mine, eu nu sunt stare să ajung la timp nici măcar să cumpăr un calchiripir. De data asta hohotiră 2-3, apoi începură să audă respirația lui Henry din casă. Ah, ha, ah, ah! Și te cură brusc, ca și cum nu și-ar fi dat până atunci seama cât erau de aproape. Van păși în de uscat, tărșindu-și picioarele, cu toate astea mergând destul de repede, cu capul tot puțin într-o parte să prindă strigătele nestăpânite, insistente, slabe, murmurate în argintul radios, nu știai de unde... Aproape muzicale uneori, ca sunete de clopot ce se sting și din nou un tunet iute scurt, copite pe scânduri de lemn Altul pe podul de peste gârlă, zise careva. Până la urmă totul se să iasă la socoteală cu chestia asta, zise Warner. O să-și scoată banii făcând mișcare și distrându-se. Ia pe unul care n-are tot anul altă distracție decât să împrăștie bălegarul de catâr pe brazdă, în sus și în jos. Și ca asta, dacă omul nu e nici destul de bătrân ca să stea liniștit și să doarmă, dar nici nu mai e destul de tânăr ca să facă pe cotoiu pe la ferestrele din dos ale altora, face bine. Mâine seară doar metund, dacă ajunge acasă până atunci. Să fi știu din timp despre ce-i vorba, am fi dresat niște câini la cai și atunci am fi putut aranja și niște întreceri. E și ăsta un fel de a vedea lucrurile, e drept, zise Cliff. Pentru Bookwright și Quick și Freeman și ex-Nops și pentru toți ceilalți noi proprietari de cai, ar fi de fapt o mare consolare dacă li s-ar putea prezenta chestiunea sub acest aspect, pentru că, după toate probabilitățile, niciunul dintre ei nu s-a gândit încă să o vadă în lumina asta. E de prevăzut că nu-i unul măcar între ei care să mai crede acum că boala asta texană adusă de Frems snops și de zebzecul ăla de Dick mai poate avea leac. Ha, Făcu Warner. Deschise poarta casei lui Mrs. Little John. Lumina slabă din ușa dormitorului mai cădea încă pe dușumeaua holului. Dincolo de ea, Armstead făcea necontenit, ah, ah, ah. Nu e boală fără leac, decât a din urmă. Chiar dacă ai fi avut timp să-l iei, zise Ratcliffe. Ha, făcu Varner din nou. Se întoarce și privi o clipă la Ratcliffe, oprindu-se în loc. Dar mici și duri nu se vedeau acum. Numai proeminența stufasa a sprâncenelor părea să se concentreze în jos spre el, într-o imobilitate crispată, nu îngruntare, ci un fel de sarcasm apric. Chiar dacă ai fi avut timp să-l iei, respiratul o poliță trasă la vedere cu data de ieri. În a doua dimineață de după daravera asta pe la nouă, Cinci oameni se deau pe galeria a prăvăliei. Al șaselea era Ratliff. El sta în picioare și vorbea. Poate nu fi fost decât unul, atunci noaptea, în casă la Madame Little John. Așa cum zice Ec. Dar ce am văzut eu era o adevărată turmă făcută dintr-un singur cal. Cea mai mare turmă din viața mea. Era și nodaia la mine. Era și la ușa din față. Și-o auzeam și pe Madame Little John, dându-i în când scându-l aia în curtea din dos, toate în același timp și totuși nu-i merea niciodată pe nimeni eu s-o asta," voia să spună omul din Texas când zicea că schilipir. Că trebuia să fi fost mare ghinionist cu omul ca să apuce să se apropie de unul din ei, atât cât să-l poate lovi cu copita." Râsără toți afară de Ek. El și cu băiatul mâncau. Când îl caseră treptele, Ek intrase în prăvălie și ieșise cu o pungă de fârtie, din care scoase o felie de brânză și o tăie cu briceagul, exact în două jumătăți egale, și-i dădu băiatului una și lua tot din pungă o mână de biscuiți și-o dădu băiatului și acum și deau pe bine rezemați de perete, unul lângă altul, și în afară de faptul că unul era mare și celălalt mic, arătau absolut identici și mâncau. Mă întreb ce-o fi gândit, carul că era activ, zise unul. Ținea întrebuză o rămurică de piersic cu patru floricele ca patru fustițe de balet din tiul roz. Sărim pe fereastră și întoarcându-se în casă, încă cămașe și izmene. Mă întreb cât era a gândea alu că vede. Nu știu, zise Ratcliff, dar dacă a văzut jumate de al de mine din câți de al de el am văzut eu, atunci nici e vorbă că s-a crezut împresurat. De câte ori întorceam capul sau ne peste mine sau se a zvălea peste băiatul ăsta. Și băiatul ăsta, cel puțin o dată l-am văzut cu ochii mei, stând exact dedesubt, un minut întreg și o jumătate, fără să-și tragă măcar capul între umeri, fără să clipească măcar. Da, domnule, când m-am întors și am văzut fiara ranușe în spatele meu, cu ochii ca trâmbița la mine, eram sigur că Flem Snops adusese un tigru cu el din Texas, numai că știam că un tigru nu poate umple o daie întreagă. Râsese din nou liniștit. Flem Snops, vânzătorul, șezând pe unicul scaun, se lăsă pe spate basculând cu el peste canatul ușii, blocând în parte intrarea, rânjind odată. Dacă ar fi știut el Flem cât de repede o să-i umflați voi cai, pe semne că ar fi adus și câțiva tigri, zise. Și maimuțe. Vă zic că erau caii lui Flem, răzise Ratniff. Răsul încetă. Ceilalți trei aveau bricege deschise în mână cu care curăța alene câte o crăcuță sau surcică. Acum se arătau absorbiți, de mișcările delicate, plicticoase aproape, ale lamei. Vânzătorul își ridicase repede privirea și îl văzu pe ratnif, observându-l. Expresia lui obișnuită, de îndoială amuzată și incorrigibilă îi pierise, nu rămăseseră decât crețurile goale din jurul gurii și al ochilor. A zis Flem una ca asta, zise el. Dar voi, oamenii de la oraș, sunteți mai deștepți decât noi ăștia de la țară. Probabil că ai și citit în gândul lui Flem. Dar Ratliff nu se uita la el acum. Și eu zic că e cumpărat, făcut Ratliff. Iar e domina, ușor, inteligent, poate puțin cam sumbru, dar încă perfect impenetrabil. Uite, ec de pildă. Une și familie mine de deținut. A luat doi, cu toate că firește nu să aibă de dat bani decât pe unul. Am auzit de oameni care au alergat după ei până seară la miezul nopții, daic și cu băiatul ăsta n-au dat pe acasă două zile întregi. Răseră din nou, toți, afară de ec. El tăie o bucățică de brânză, o înfipse în vârful briciagului și o vârând gură. Ec și-a prins punul dai lui, zise al doilea. Da, fă curativ. Care ec? Îl dat sau îl cumpărat? Îl dat, zise ec mestecând. Măi, măi, fă curativ, nu știam. ec tot rămâne cu un cal lipsă. Și încă cu pe care trebuie să dea bani. Ceea ce e o că nu erau ai lui Flemcai, pentru că nu există om să dea unei rude de sânge un lucru pe care să nu poată nici măcar pune mâna. era din nou, dar se oprira când început vânzătorul să vorbească. În vocea lui nu era niciun fel de haz. Ascultă, zise el, e right. Am admis cu toții că ești prea deștept pentru noi, că niciunul nu-ți poate ține piept. Dar dumneata n-ai cumpărat niciun alt cal, nici de la Flem, nici de la nimeni. Așa că poate nu treaba dumitale și că e mai bine să lași baltă. Foarte bine, zise Ratcliffe. A și fost lăsată baltă de acu două nopți. A lăsat-o baltă tipul care a uitat să închidă poarta, cu excepția calului lui Eck. Și noi știm că n-au fost ai lui Flem, tocmai pentru că-i fusese dat gratis calul ăsta lui Eck. Mai sunt și alții afară de Eck care nu s-au întors încă acasă, zise omul cu rămulica de piersic. Bookwright și Quick mai alargă și acum după-i lor. Au fost văzut la trei mine de din dincolo de orașul vechi, aseară la 8. Încă nu se putut să le destul ca să spun ai cui sunt. Da, desigur, făcurat Cliff. Singurul nou proprietar de cai din tot ținutul, care să poată fi găsit fără copoi de când a lăsat caro fi fost la poarta deschisă, este Henry Amstrid. zece acolo la Madame Little John, de unde poate fi cu ochii pe curte. Așa că, îndată ce s-a întâmplat să se întoarcă, al cumpărat... Tot ce -o să aibă de făcut o să fie să-i strige nevestiții să vină cu funia să-l Încetă, cu toate că zise neața flem, atât de repede și atât de lipsit de orice alterare în ton, încât întreruperea nici nu putu fi percepută. Cu excepția vânzătorului care sărie în picioare, lăsând scaunul liber, cu un fel de zors slugarnic, și a lui ex -a băiețelului care continuau să mănânce, ceilalți priveau pe deasupra mâinilor lor, inactive, acum la snops, cu pantalonii lui gri, și cravata minusculă și șapca nouă cu țipătoare, urcând dreptele. Mesteca. Aducea o bucată de scândură de brad și, făcând un gest scurt din cap la ei, fără să se uite la nimeni, se așeză pe scaunul liber și scoase briceagul și început să subțieze scândura. Vânzătorul se rezemase acum de partea opusă a ușii, și spinarea de canat. Expresia de îndoială amuzată și invincibilă îi revenise, cu o nuanță de precauție și de mister. Ai venit tocmai la timp," zise. Uite, Rartif, nu mai poate de grije să afle ai cui să fi fost ca ei Snops, cu lama cuțitului, dăie cu o precizie de chirurg o fâșie argintie, care se răsuci ca o buclă. Ceilalți iar începuseră să-și netezească fiecare surcica lui, privind cu atenție și nevăzând nimic, afară de ei și de copil, care mâncau mai departe, și de vânzător, care își freca spinarea de canatul ușii cu ochii lui Snops, atent și misterios și alarmat. Poate că ai putea să-l liniștești. Snops își îndoarse puțin capul și scuipă, peste galerie și peste trepte, în praful dumului. Început să tai o altă buclă de argint. A fost și el de față," zise Snopes. Știe tot atât cât știu toți." De data asta hohotiv vânzătorul, vesel, trăsăturile botindu-i-se în centrul feții, ca și cum ar fi fost adunate acolo cu mâna. Se plesni cu palma peste pulpă chicotind. Ai putea să te lași," zise, păstanul în cui. Zic și eu că nu," făcurat ratlif. Îi domina, nu se uita la niciunul dintre ei. Privirea lui părea fixată undeva pe drumul pustiu, dincolo de casa lui Mrs. Little John, impenetrabil, meditativ chiar. Deodată a apărut ca din pământ un băiat, nici mare, nici mic, cam necioplit, într-o salopetă prea mică pentru el. Rămase o vreme în drum, așa ca să nu-l ajungă scuipatul de pe galerie, cu aerul că nu știa de unde venise și nici încotro să o apuce când va porni din nou, dar fără ca treaba asta să-l tulbure. Nu privea nicăieri, în niciun caz spre galerie, și nimeni de pe galerie nu se uita mânca la el, afară de băiețel, aten la drum, cu ochii lui sașiși, grav și gravi și ne pe deasupra biscuitului mușcat, din mâna rămasă nemișcată. Băiatul din drum porneai mai departe legându-se greu, în salopeta strântă, și dispărut după colțul prăvăliei, capul rotun și ochii fără să clipească ai băiețelului de pe galerie, urmărindu-l atent, necontenit, până nu se mai văzu. Apoi, băiețelul mușcă din nou din biscuit și începu să amestece. Firește, mai e și Mrs. a zis Dar ea pe Eck vrea să-l dea în judecată că l-a trântit pe Tăl de podola. Cât despre Henry Armstead. Dacă nu are atât aminte să se ferească singur, îl privește, zise vânzătorul. Da, desigur, făcurat lift, tot cu aerul vizător distrat, vorbind de fapt peste umăr acum. Și cu Henry Armstrong, în regulă, pentru că după câte am auzit din ce se vorbea pacii, Henry nu mai era proprietarul calului pe care îl credea al lui, încă dinainte de plecarea Texanului. Cât despre piciorul rupt, nici asta nu îl încurcă cine știe ce, pentru că îi poate strânge nevastare colta. Vânzătorul încetase de a-și mai freca spinarea de ușe. Privea la lui ratlif, tot fără să clipească și el, atent, calm. Își aruncă ochii la snops, care, mestecând, se uita la altă buclă de argint, răsucindu-se sub lama cuțitului, apoi se întoase iarăși la ceafa lui Radlif. Nu o să fie prima dată că strângi i-a recolta," zise omul cu rămurica de piersic. Radlif se uită la el. Dumneata ar trebui să știi. Nu o să fie nici prima dată că o să te văd pe locul lor terminând arătura pe care el n-a fost în stare să o facă. Câte zile l-ai lucrat anul ăsta Omul cu a o scoase din gură, scuipa atent și o puse din nou între dinți. Ea poate să tragă o de tot atât de drept ca și mine," a zise un al doilea. N-au noroc," făcu un al treilea. Și când are omul noroc, nu se mai singhisește mare lucru de ce face." Da, desigur," a zise Ratniff. De atâtea ori am auzit zicânduile neviei noroc, că poate că așa o fi." Nu are leneș," zise al treilea. Când a murit catărua acum trei sau patru ani, el și cu ea au arat făcând cu schimbul la jug, cu ălălalt catâr, nu-s Dacă e așa, în regulă, spuse raptiv, cu ochii din nou la drumul cu stiu. Probabil că ea o să se apuce imediat să termine arătura. Fata lor a mai mare e destul de vănicuță, acum să tragă cu un nu-i așa? Sau măcar să țină coarnele drept când ajută măsa la trăs. Privi din nou către omul cu rămurica de piersic, parcă ar fi vrut un răspuns, dar acela nu se uitase la el și continua să vorbească fără pauză. Vânzătorul stătea cu fundul și cu spinarea apăsate pe canatul ușii, parcă atunci s-ar fi oprit din scărpinat, urmărindu-l pe Ratcliffe, dar acum fără să clipească. Dacă activ s-ar fi uitat la Frems Snobs, n-ar fi văzut sub pozorocul tras în jos al șepcii nimic decât mișcarea constantă regulată a fălcilor. Alt argin se bucla lent și frumos în fața mișcării cuțitului. Timp are destul acum, pentru că tot ce are de făcut după ce îi spăvește de spălat vasele la Madame Little John și de măturat casa ca să-și plătească pensiunea ei și a lui Henry, el să se ducă acasă, să amulgă vaca și să gătească ceva la copii, să le țină până mâine și să le dea de mâncare și să-i curge pe ei mici și să aștepte afară până ce mare pune drugul la ușe și să urcă în pat cu toporul. Cu toporul o omul cu rămânica de piersic. Îl ține în pat cu ea. nu are decât 12 ani și acum ținutul e încă mai mult sau mai puțin plin cu ca ăștia neprinși, care n-au fost niciodată ai lui Flem Snopes. Probabil că s cotește că n-ar fi în stare să-i dea una în cap o scândură de spălat rufe ca Madame Little John și pe urmă să se întoarcă să spere farfuriile rămase de la cină. Și după asta ea n-are nimic de făcut până dimineața, decât să stea pe undeva destul de aproape de Henry, să audă că o strigă și când se luminează de zi destul, cât să vadă să spargă lemne și să gătească gustarea de dimineață și să ajute lui Madame Little John la spălatul vaselor, și la făcutul paturilor și la măturat, și să fie tot timpul cu ochii pe drum. Pentru că probabil că îndată ce Frems nops o să se întoarcă de unde o fi fost după licitație, firește la oraș să vadă de văru său, care are nu și ce neplăceri cu justiția, ca să-și ia îi cinci dolari. Numai că poate că nu o să vreau să mii dea înapoi, zice ea. Și probabil că madam Little John tot așa gândea pentru că n-a scos o vorbă. Am auzit-o. Și cam pe unde erai tot timpul ăsta? zise vânzătorul. Ascultam, zise Ratniff. Întoarse privirea către vânzător, pentru că din nou se uita în altă parte, stând pe cu spatele la ei. Am auzit-o timp, farfuriile în marmită mai mai să le spargă. Crezi că o să-mi-i dea înapoi?" zicea Madame Armstead. Omul din Texas i-a dat și zicea că o să mi dea. Toți oamenii de acolo l-au văzut cum i-a dat domnului Snops banii și l-au auzit zicând că-i pot la mâine de la domnul Snops. Madame Victor Jones spăla farfuriile. Le spăla ca un bărbat, parcă ar fi fost făcută din fier. Nu," zicea ea. Dacă poți să-i ceri? Ce pierzi? Dacă n-are de gând să -mi dea înapoi, nu are rost să-i cer," zicea Madame Armstead. Cum crezi?" zicea Madame Little John. Sunt banii dumitale. Pe urmă o vreme n-am mai auzit nimic decât farfuriile. Crezi că poate să-mi-i înapoi?" zicea Madame Armstead. Omul ăla din Texas zicea că da. L-au auzit toți, cum zicea. Atunci, duci și-i cere," i-a răspuns Madame Little John. Pe urmă n-am mai auzit decât farfuriile. Nu o să să-mi-i dea înapoi," zicea Madame Armstead. Alright," zicea Madame Little John. nu cere atunci." Și el am auzit numai farfuriile. Trebuie că aveau două marmite, că amândouă spălau. Nu crezi că o să mi dea, nu-i așa? Am auzit-o iar pe Madame Alpstead. Madam Little John a mai scos o vorbă. Farfuriile s-auzeau, parcă le aruncau una între alta. Poate că e mai bine să mă duc să vorbesc cu Henry, a spus pe urmă Madame Alpstead. Așa zic și eu, a zis Madame Little John. Și cine să fiu dacă nu s-a auzit exact ca și cum ar fi luat două farfurii și a dat una în alta parcă ar fi fost două capace de ala de alamă din orchestră. Și atunci Henry o să poată să-și cumpere un alt cal de 5 dolari. Poate că data viitoare o să-și cumpere unul care să-l omoare de-a binelea. Dacă aș ști că o face, i-aș da eu de la mine banii înapoi. Eu zic că e mai bine să vorbesc întâi cu el, făcut am Amstead. Și atunci s-a auzit parcă ar fi luat Madame Little John farfuriile și marmitele și tot și le-a zvâlit grămadă peste mașina de gătit. A luat liftăcul. În spatele lui, vânzătorul susăia. Pst, psst, flem, flem. Apoi încetă și toți privirea la madame Amstead, apropiindu-se și urcând treptele, sprijită, ce rochia e fără nicio formă, cu pantofii de tenis pătați, târșăindu-i ușor pe scânduri. Venia între ei și se opri în fața lui Snobs, fără să se uite la nimeni, cu mâinile înfășurate în șorți. El zicea atunci că nu vrea să-i vândă lui Henry Calu ăla, făcuia cu un nemodulat. Zicea că îți banii la dumneata și că poți să iau de la dumneata. Snopes își ridică capul, îl întoarse puțin și i scuipă, prin fața femei, peste balustradă, în praful drumului. A luat toți banii cu el când a plecat, Ne zise. Nemișcată, ruchea cenușie atâlându-i în cută rigide, aproape solemne, ca o daperie turnată în bronz, Mrs. Almstead părea să privească ceva aproape de picioarele lui Snopes, ca și cum nu l-ar fi auzit, ca și cum și-ar fi părăsit trupul îndată ce terminase de vorbit și că, deși auzind, recepționase cuvintele, ele rămâneau fără viață și fără înțeles până dea să se întoarcă. Vânzătorul iarăși veca într-una spinarea de canatul ușii cu ochii la ea. Cu ochii la ea era și băiețelul, cu privirea lui fără clipiri, inefabilă, dar la altcineva nimeni nu se uita la ea. Omul cu rămănica de piersic o scoase din gură, scuipă și o puse la loc în gură. El zicea că Henry n-a cumpărat niciun cal, fă cu ea. Zicea că pot să iau banii de la dumneata. Cred că a uitat, zise Snops. A luat toți banii cu el când a plecat. Rămase cu ochii la ea o clipă îngă, apoi început să cioplească din nou la băți. Vânzătorul își freca ușurel, spinarea de ușă privind-o și el. După o vreme, Mrs. Armstead ridică capul și privi de-a lungul drumului, cum se întindea, cu prafului moale de primăvară, pe lângă casa lui Mrs. Little John și începea să uce pe lângă pâlcul de salcâmbi, încă neînfloriți, în iunie or să înflorească, de pe partea cealaltă, pe lângă școală, al cărei acoperi și îmbătrânit, Înălțându-se deasupra unei livezi de piersici și de peri, se măna cu un stup, în jurul căruia unor alt tranda de albine se urca, se înălța către culmea dealului unde era așezată biserica, printre razele risipite ale marmurelor funerare, în câmpul de cedrii sumbi, în care, în după amiezile lungi de vară, toturerele veșnic îndoliate se chemau ne încetat din toate părțile. Porni și din nou tălpile de cauciuc, se auziră târșite pe scândurile roase. Zic că s-a făcut vremea să încep să gătesc de cină," zise. Cum îi lui Henry, Madame Amstead? întrebă Ratliff. Ea se opri privindul, ochii stinși, aprinzându-i se o clipă. Se odihnește, mulțumesc de întrebare." Apoi ochii se stinseră din nou și din nou porni. Snops se ridică de pe scaun, închizându-și cu degetul mare și scuturându-se de așchile din poală. Stai puțin," zise. Nisis Samstit se opri din nou, întorcându-se pe jumătate, dar fără să se uite nici la Snops, nici la vreun altul. Pentru că nu vine încă să creadă, își zicea Rattif, cum nu vine nici mie. Snops intră în prăbălie, vânzătorul din nou imobil, lipit cu spatele și fundul de canat, parcă ar fi așteptat să înceapă iar să se scarpine, îl urmări intrând, capul întorcându-i se când celălalt trecut prin dreptul său, ca un cap de bufniță, ochii mici clipind desacum. Jody Vanner a apărut pe drum călare. Nu trecu prin fața prăvăliei, ci pe după ea spre dudul din dos, unde-și lega de obicei calul. Pe drum se ivi o căruță care trecu scârțuind prin fața lor. Omul care conducea ridică mâna. Unul sau doi dintre cei de pe terasă o ridica ei răspunzând. Căruța trecu mai departe. Mrs. Armstead se uită după ea. Snops apără unul, ușe ținând o pungă de hârtie vărgată și se apropie de Mrs. Armstead. Uite," zise el, mâna ei se întoarse doar cât se apuce." Câteva dulciuri pentru ei mici, îl zise. Cealaltă mână era de acum în buzunar și când se întoarse spre scaun, scoase ceva din buzunar și intinse vânzătorului, care îl luă. Era o piesă de 5 cenți. Se așeză pe scaun și iar se lăsă cu el pe spate până în ușe. Avea din nou briceagul în mână, gata deschis acum. Întoarse puțin capul și i-ar cu precizie pe lângă fusta cenușie în praful drumului. Băiatul urmărea punga de hârtie din una lui Mrs. Armstead. Apoi părucă o descoperă și ea și dădu să plece. Sunteți prea bun," zise ea. Învășură punga în șorți. Privira fără clipiri a băiețelului, fixată pe umflătura făcută de mâinile ei sub pânză. Porni iar. Gândesc că e mai bine să mă duc să ajung la cină," zise. Coborât dreptere, dar îndată ce ajunse pe pământul drept și început drumul înapoi, tere cenușii ale rochiei pierdură din nou orice urmă, Orice noțiune de locomoție, așa că părea că se deplasează fără să se miște, ca o siluetă pe un obiect plutitor, depărtându-se și micșorându-se. Un trunchi cenușiu de copac uscat, purtat intact, în picioare, de un val male. Vânzătorul din ușa, chicotii deodată, explosiv, vesel. Se plesnă cu palma pe picior. Să fiu al dracului, păstanul nu l-încuie nimeni. Jody Warner, intrând în prăvălie prin dos, se opri deodată ca un câine de vânătoare, adulmecând. Apoi, în vârful picioarelor, fără absolut niciun zgomot și cu o iuțeală uimitoare, se repezi prin tunelul de întuneric de după teșghea, la capătul căruia asta a plecat o matahală cât un urs, cu capul și umerii vârâți în garantarul de sticlă, în care țineau aceși ață și tutun de strănutat și de fumat și dulciuri multicolore. Era apucă pe băiat cu sărbăticie, cu ură, și îl trase afară. Băiatul ikniu un strigăt înfundat și se zbătumă o mai vârând un ultim punct de ceva în gură, mestecând, Încetând aproape imediat orice rezistență, atârnând moale și inert, continuând doar să mestece. Warner îl trăgea de după teșgea, când intră vânzătorul aproape sărind, speriat, îngrijorat. Mă trăznitea. Nu v-am spus de nu știu câte ori să nu-l mai lăsați să intre aici?" întrebă Warner, zgârțâind băiatul. A golit aproape toată vitina de zaharicale. Scoală! Băiatul atârna în mâna lui Warner ca un sac pe jumate golit, Mestecând cu un fel de desperare fatalistă, cu ochii închiși, strânși și fața imensă fleșcăită, coloră, urechile mișcându-se necontenit, de-abia perceptibil, odată cu mestecatul. De n-ar fi fost falca și urechile, ai fi zis că a adormit mestecând. Mă, trăznite-ar, făcu vânzătorul, scoal. Băiatul se ținu pe picioare, cu toate că ochii nu-i deschisese încă și nici mestecatul nu-l încetase. Vanăr îi dădu drumul. Du-te acasă," zise vânzătorul. Băiatul se întoase docil să intre din nou în prăvălie. Varner îl din nou. Nu pe aici, zise. Băiatul traversă galeria și coborâ treptele cu salopeta strâmtă, mânânându-i-se și întinzându i se pe pulpele molui. Până să ajungă jos, mâna ei se ridică de la buzunar la gură. Din nou, urechile începură să se miște abia perceptibil, odată cu mestecatul. E mai rău ca un șobolan, nu-i așa? Făcu vânzătorul. Șobolan dracu, zise Varner suflând greu. E mai rău ca o capră. Ăsta cu siguranță că o să se stecoare înapoi și o să-mi roadă și curelele, și hamurile, și funile, și belciugele. Și o să mă mănânce și pe mine, și pe tine, și pe un altul, pătos trei, uite așa, pe ușa din dos. Și pe urma al dracului să fiu dacă nu mi se face frică să mă întorc cu spatele. Nu cumva să treacă drumul și să apuce de mașina de egrenat și de fierărie. Dar acum ia seama la ce-ți spun. Dacă mai pind o singură dată învârtindu-se pe aici, am să pun o capcană de uși, Pentru el am să o pun. E și pe galerie cu vânzătorul după el. Neața domnilor, zise. Ăsta cine mai e Jodi? făcut ratnif. În afară de vânzător, rămas mai în spate, numai ei doi erau în picioare, unul lângă celălalt, și acum puteți să-ți dai seama de asemănarea dintre ei, o asemănare abstractă, nedefinită, nu la chip sau la vorbire, sau în îmbrăcăminte, sau în inteligență. Cu siguranță nu morală. Și cu toate astea exista, dar cu acea deosebire de neșterți, cu acea pecete a destinului pusă pe fața lui Jodi, o să îmbătrânească. Ratnif de asemenea. Doar că Jodie, la vreo 65 de ani, o să pice în gheara unei fetișcane, nu mai mare de 17 ani, probabil, și o să se însoare cu ea și tot restul zilelor, ea o să se răzbune pentru tot sexul femeiesc." Iar Ratliff, niciodată. Băiatul mergea pe drum fără nicio grabă. Din nou duse mâna de la buzunar la gură. Ei, băiatului, ai-o," zise Vaner, să fiu al dracului, toate le-am încercat, nu mai să-i pun o travă, nu." Ce?" fă cu Ratliff. Aruncă repede o privire în jur la fețele celorlalți." O clipă ai fi putut citi pe al lui nu numai uluială, ci ceva semănând de aproape cu uraza. Mi se pare, mai băieți, zilele trecute în povesteați. Ziceați de o femeie, de o femeie tânără cu un copil mic. Ia stați, făcu el, să vedem. ăsta e altul, zise Warner. Bine ar fi să fie de țuță. Ascultă, Ec. Am auzit că ți-ai prins unul din cai. Așa-i, zise Ec. El și cu băiețelul își spăviseră biscuiții și brânza și acum Ec ședea cu punga goală în mână. El la pe care ți l-a dăruit, nu-i așa?" Făcu Vanner." Așa-i?" Dă-mi mie părălaltată," îmi zise băiețelul. Și ce s-a întâmplat?" Făcu Vanner." Și-a gâtul." Știu, făcu Vanner, dar cum?" Ec, nu se plinti. Ceilalți cu ochii la el, aproape că puteau să-l vadă cum își aduna și-și potrivea cuvintele, vorba. Vanner, uitându-se în jos la el, începu să râdă continuu și gros, sugându-și dinții. Am să vă spun eu cum s a întâmplat. Ex și cu băiatul, după ce au alergat-o zi și o noapte, l-au făcut să intre în cele din urmă în aleea aia înfundată de lângă Freeman. S-au socotit ei că nu se să poată să arăgadurile alea de 2,5 jumate ale lui Freeman. Și el și cu băiatul au legat o frânghie în cruciș, în capul alei, la un metru de la pământ. Și desigur, cum a ajuns calul în fundul alei și a dat de grajdul lui Freeman, a făcut stânga prejur, exact cum își făcuse ex și a luat-o ca vigeria înapoi pe alee, parcă era un uliu înnebunit. Probabil că nici n-a apucat să vadă frânghia. Madame Freeman se uita de sus, de pe poartă, unde se urcase de frică. Ea zice că atunci când s-a izbit de frânghie, arăta în tocmai ca un foc de artificii de alea Mard de Crăciun. dar ăla pe care l-ai cumpărat, așters-o, nu-i așa? Așa i e zise Ech. N-am avut timp nici măcar să văd încotro a apucat-o. Dă-mi-i făcu băiețelul. Așteaptă-ne să-l prindem, zise Ech. Vedem noi, pormă ce facem cu el după masa aceea, Ratliff ședea în căruța lui oprită în fața porții lui Bucruait. Bucruait sta în drum lângă ea. n a avut dreptate, vorbi Bucruait, s-a întors. S-a întors, zise Ratliff, i-am subestimat. Tupeu nu a cuvântul pe care l-aș alege, dar cu siguranță că ăla nici nu există. Dar de greșit, n-am greșit. Prosti, zise Bucruait, toată ziua de ieri a fost plecat. De văzut nu l-a văzut nimeni ducându-se la oraș și nici întorcându-se. De acolo trebuie să fi fost. Nu există om, poate să-l și Snops, să-și lase neam de un sânge cu el să putrezească în pușcărie." Nu o să putrezească în pușcărie. Jurați-i luna viitoare și după ce o să-l la penitenciar la parcmăn, o să poate să stea iar pe afară. O să-l pună la munca câmpului la plug. Firește, nu o să mai fie bumbacului, dar el nici când era bumbacului n-a scos destul ca să nu moară de foame." Prostii," zise Wright. Flame nu o să-l lase să intre în pușcărie." Ba da," făcura Cliff." Pentru că Frem trebuie să anuleze toate polițiile ale ale lui, care apar când și când, ba aici, ba acolo. Cel puțin de câteva din ele, cu siguranță că o să scape definitiv. Se uitară unul la altul, ratlif grav și bine dispus, în cămașa lui albastră, bucruait, calm și el, încruntat, concentrat. Parcă ai spus că a alți voi doi polițele. Am spus că am alți două polițe, pe care ming snops, mi de deduse mie. Dacă crezi cu un snops, oricare snops... O să pună totul pe un singur petic de hârtie care să poată lua foc de la un singur chibrit? Crezi că există un singur snop să nu știe atâta lucru? O, o făcut Buchwright, o fi? zise el fără veselie. Mi se pare că și lui Henry Amstead i-a dată-i 5 dolari înapoi. Atunci Ratniff întorse privirea în altă parte. Expresia ei se schimbă. Ceva fugitiv, enigmatic. Dar nu zâmbitor. Ochii lui nu mai zâmbeau. Trecuse. Aș fi putut, zise, dar nu i-am dat. I-aș fi dat, poate, dacă aș fi fost sigur că de data asta o să cumpere ceva care, vorba lui Madame Little John, să lămoare de-a binelea. Și afară de asta nu apărăm pe un snops de alți nopsi, nici măcar pe un alt cineva de un snops. Apărăm ceva care nu era nici măcar om, nu era nimic decât ceva care voia doar să umble și să simtă soarele și nici n-ar fi știut măcar cum să facă rău cuiva chiar dacă ar fi vrut și n-ar fi vrut chiar dacă ar fi putut. Așa cum n-aș putea eu suporta să te văd furând un ciolanul unui câine. Nu eu i-am făcut pe snopsii ăștia, dar nici pe oi care își lasă îndată pantalonii jos în fața lor, nu i-am făcut eu. Puteam face mai mult, dar n-am vrut. N-am vrut, îți zic. All right, făcut bucurie, îți prăvește. Nu-i mare scopal, e în regulă.